Князът се зарадва много, че най-после остана сам, той слезе от терасата, прекоси пътя и влезе в парка, искаше му се да обмисли и да вземе едно решение. Но това решение не беше от тези, които се обмислят, а от тези, които именно не се обмислят, а се вземат просто отведнъж. Внезапно му се прииска ужасно да остави всичко това тук, веднага да си отиде, без да се сбугува с никого, и да се върне там, отдето бе дошъл, някъде още по-далеч. В някой затънтен край, той предчувствуваше, че ако остане тук само още няколко дни, непременно ще затъне в тая среда, отдето няма да може никога да се измъкне. Но той не мисли и 10 минути и веднага реши, че е невъзможно да избяга, че това ще бъде почти малодушие, че пред него стоят сега такива въпроси, че той няма вече правото да не ги разреши или поне да посвети всичките си сири за тяхното разрешение. С такива мисли се върна вкъщи. След като се бе разхождал надали и четвърт час В този момент той беше съвсем нещастен Лебедев все още не бе се прибрал Така че при вечер Келер успя да се вмъкне при княза Той не беше пиян, но бе настроен за излияния и изповеди Направо заяви, че е дошъл да му разправи целият си живот И че за това е останал в Павловсек Нямаше никаква възможност да бъде изгонен За нищо на света нямаше да си отиде той щеше да говори много дълго и много несвързано, но изведнъж почти от първите думи мина към заключението и заяви, че там бил загубил, всяко понятие за морал, единствено поради липса на вяра в Всевишния, че дори почнал да краде. Можете ли да си представите? Слушайте, Келер, на ваше място аз не бих признал това, освен при крайна нужда, започна князът, впрочем да не би вие нарочно да се клеветите. Казвам го на вас, единствено само на вас. И то само за да помогна на моралното си развитие. Никому другиму, ще умра и ще отнеса тайната си в гроба. Но, княже, ако знаехте, само ако знаехте колко е мъчно в наше време да намери човек пари. Отде да ги взема, позволете да ви попитам. Получаваш само един отговор донеси злато и диаманти, срещу тях ще ти дадем, т.е. тъкмо това, което нямам, можете ли да си представите? Най-сетне се разсърдих и след като постоях, казах, а срещу изумруди ще ми дадете ли, и срещу изумруди, казва, ще ви дадем. Много добре тогава, казах, сложих си шапката и си излязох, дявол да ви вземе, подлеци такива. Бога ми, а вие имахте ли изумруди? Какви ти изумруди у мене? О, княже, как гледате още на живота светло и наивно, дори може да се каже пасторално. Князът почувствува накрая към Келер не толкова съжаление, колкото известен срам. Дори му хрумна мисълта, не би ли могло да се направи нещо от този човек, като се упражни върху него добро влияние. По известни причини обаче той смяташе, че собственото му влияние не може да принесе никаква полза, не от скромност, а поради особения му възглед, за нещата. Малко по малко те така се разприказваха, че и не помисляха да се разделят. Келер прояви необикновена готовност да се изповядва за неща, за които човек не би могъл да си представи, че е възможно да се разказват. При всяка изповед той уверяваше твърдо, че се разкаива и че сърцето му е пълно с сълзи, а пък така разправяше, че сякаш се гордееше с постъпките си и в същото време толкова смешно понякога, че и той, и князът почнаха най-сетне да се смеят като луди. Главното е, че у вас има някаква детска доверчивост и рядка откровеност, каза най-после князът. Знаете ли, че това е достатъчно да извини много ваши грешки? Аз имам благородна душа, благородна, рицарски благородна. Потвърди разнежен Келер. Но знаете ли, княже, че това благородство съществува само в мечтите и, така да се каже, в коража, а на дело никога не се проявява? А защо е така? Не мога да разбера. Не се отчаивайте. Сега може да се каже със сигурност, че вие ми открихте напълно душата си, поне ми се струва, че не може да се прибави вече нищо към това, което ми разказахте. Нали така? Не може ли? Извика Келер с някакво съжаление. О, княже, колко много разбирате хората още, така да се каже, по-швейцарски. Нима може да се прибави още нещо. Плахо и очудено запита князът. Но кажете, моля ви се, Келер, какво сте очаквали от мене и защо сте дошли с вашата изповед? Какво съм очаквал от вас? Първо, приятно ми е да се порадвам на вашата наивност, приятно е да се поседи и поприказва с вас, поне съм сигурен, че имам пред себе си много добродетелна личност и, второ, второ, той се заплете, да не сте мислили да ми искате пари на заем. Подсказа князът много сериозно и естествено, дори до някъде плахо. Келер трепна, бързо, все още очуден, той погледна княза право в очите и удари силно си юмрук по масата. Ей на, с това вие съвсем шешардисвате човека. За Бога, княже, вие проявявате такова простодушие, такава невинност, каквито и в златния век не са чувани. И в същото време изведнъж пронизвате човека като състрела с дълбоко психологическо наблюдение. Но позволете, княже, това се нуждае от обяснение, защото аз, аз съм просто смаян. Разбира се, в края на крайщата моята цел беше да искам пари заем. но вие ме попитахте за парите така, сякаш не намирате в това нищо осъдително, сякаш така трябва да бъде. Да, за вас така трябва да бъде. И не се възмущавате. Но, от какво? Слушайте, княже, аз останах тук от снощи, първо, от особено уважение към френския архиепископ Бурдало, 2. до три часа сутринта отпушвахме бутилки у Лебедев, а, второ. И най-важното, кълна се във всички кръстове, че казвам самата истина, защото исках, така да се каже, да ви направя пълна и сърдечна изповед и с това да спомогна за собственото си морално развитие, стая мисъл и заспах към 4 часа, облян в сълзи. Ще повярвате ли сега на един човек, пърен с благородни чувства, в същия момент, когато заспивах, искрено облян в сълзи вътре и вън, защото наистина ридаех, спомням си. Дойде ми на умеднацка мисъл, какво ли ще е пък, ако в края на краищата му поискам пари на заем, след като му се изповядам. Така аз приготвих изповедта си като някой, фенезерв, облян в сълзи, 3, за да си облегча с тези сълзи пътя и за да може вие да се трогнете и ми наброите 150 рублички. Не намирате ли, че това е ниско? Но това сигурно не е вярно, а имаме просто съвпадение. Две мисли са се вплели в едно, това много често се случва. С мен е непрекъснато. Впрочем аз смятам, че това не е хубаво и да ви кажа ли, Келер, за него най-много се укорявам. Това, което току-що разказахте, мога да го взема за себе си. Дори ми се е случвало понякога да мисля, продължи князът много сериозно и истински, дълбоко заинтересован, че така е и с всички хора и за това почнах да намирам оправдание за себе си, защото ужасно мъчно е да се бориш с тези двойни мисли, изпитвал съм го. Бог знае от да идат те и как се пораждат. Но ето че вие наричате това на низост. Сега аз пък ще почна да се боя от тези мисли. Във всеки случай аз не съм висъдия, но все пак според мене това не може да се нарече на низост, как мислите. Вие сте прибегнали към хитрост, за да ми измъкнете пари чрез сълзите си, но ето сам се кълнете, че вашата изповеда имала и друга цел, благородна, а не само корисна. Колкото до парите, те ли трябват за голя и, нали? А след такава изповед като вашата това, разбира се, е вече малодушие. Но как пък и да се откажеш в един момент от голяите? Невъзможно. Тогава какво? Най-доброто би било да послушате собствената си съвест, как мислите. Князът гледаше Келер с голямо любопитство. Явно бе, че въпросът за двойните мисли отдавна го занимаваше. След всичко, което казахте, не разбирам защо ви наричат идиот. Извика Келер. Князът леко се изчерви. Проповедникът бурдало, и той не би пощадил човека, а вие пощадихте човека и ме преценихте с човещина. За да се накажа и за да ви покажа колко съм трогнат, не ви искам 150 рубли, дайте ми само от 25 и стига. Тъкмо от толкова имам нужда, поне за две седмици. По-рано от две седмици няма да дойда повторно за пари при вас. Искъв да направя удоволствие на Агашка, но тя не го заслужава. О, скъпи княже, Господ да ви благослови! Влезе най-после Лебедев, току-що върнал се от Петербург, и щом видя 25 рублева банкнота в ръцете на Келер, намръщи се. Но Келер, пипнал парите, вече бързаше да излезе и веднага се измъкна. Лебедев тутък си почна да го хули. Вие сте несправедлив, той наистина искрено се разкаиваше, забеляза най-сетне князът, че какво струва неговото разкаяние. Точно като моето вчера, аз съм дорен човек, дорен. Само думи, значи, вчера вие само на думи приказвахте. А пък аз смятах, тогава слушайте, само на вас ще каже истината, защото вие прониквате в сърцето на човека, и думите, и делата, и лъжата, и истината. Всичко у мене е смесено и напълно искрено. В истината и в делата се проявява моето разкаяние, ако щете, вярвайте, ако щете, не дейте, ето кълна ви се. А думите и лъжите ми идат от ужасната мисъл, която никога не ме напуска, как да излъжа човека, как да спечеля дори с сълзите на разкаянието. Бога ми, така е, други му не бих го казал, ще се засмее или ще се изхрачи, но вие, княже, ще отсъдите по-човешки. Точно това ми казваше и той преди малко, извика князът, и двамата сякаш се хвалите. Дори ме очудвате, само че той е по-искрен от вас, а вие сте го обърнали на истински занаят. Ала стига сте се мръщили, Лебедев, и не слагайте ръка на сърцето си. Имате ли да ми кажете нещо? Вие не идвате тук така. Лебедев почна да се криви и кълчи. Цял ден ви чаках, за да ви задам един въпрос. Кажете ми поне веднъж в живота си истината от първата дума. Имате ли някакъв пръст в инцидента с каляската вчера, или не? Лебедев пак почна да се криви, прихна да се смее, потриваше ръце, дори най-после се разкиха, но все още не се решаваше да каже нещо. Виждам, че сте имали. Но косвено, единствено само косвено. Казвам ви самата истина. Моята роля се състоеше само в това, дето съобщих своевременно на известна личност че у дома се е събрала такава и такава компания и че присъствуват тези и тези лица. Знам, че сте пращали там сина си, той сам ми каза преди малко, но какво означава тази интрига? Извика нетърпеливо князът. Интригата не е моя, не е моя, бранеше се с ръце Лебедев. Тук са замесени други, други и това, така да се каже, е по-скоро фантазия, отколкото интрига. Но в какво се състои работата? Обяснете за Бога. Мигър не разбирате, че това ме засяга пряко. Ами че тук искат да очернят Евгений Павлович. Княже. Пресветли княже. Закриви се пак Лебедев. Та вие не ме оставяте да кажа цялата истина. Тък му започнах, и то не един път, да ви я кажа и вие не ме оставихте да продължа. Князът помълча и помисли. Добре де, кажете истината, смъка рече той явно след голяма вътрешна борба. Аглая е Ивановна. На часа започна Ребедев. Млъкнете, млъкнете. Разярен извика князът, целият почервенял от възмущение, а може би и от срам. Това не може да бъде, всичко това са глупости. Всичко това сте го измислили сам вие или такива луди като вас. И никога вече да не съм чувал подобно нещо от вас. Късно вечерта, минаваше вече 10 часа. дойде коря с цял куп новини, едните от Петербург, другите от Павловсек. Той разправи набързо най-важните от тези, които идеха от Петербург, най-вече за Ипорит и за вчерашната история, запазвайки си правото да се върне по-късно пак на тях, и по-бърза да мине към павловските новини. Той се беше върнал от Петербург преди три часа и без да се отбива у княза, бе отишъл направо у Епанчини. Ужасно е това, което става там, разбира се, на първо място била историята с каляската но сигурно се е случило и нещо друго, нещо, което не е известно нито на него, нито на княза. Разбира се, аз не исках да шпионирам и да подпитвам някого, впрочем приехаме добре, по-добре дори, отколкото очаквах, но за вас, княже, нито дума. Най-важното и най-интересното било това, че Аглая се скарала днес с домашните си зарад Ганя. Не се знаели подробности за къвгата, знаело се само, че Ганя бил причината, представете си. И понеже караницата била силна, значи, имало нещо важно. Генералът се върнал късно, върнал се намръщен, върнал се заедно с Евгений Павлович, който бил приед великолепно и самият той изглеждал много весел и мил. Но най-голямата новина била тази. Лисавета Прокофиевна повикала без много-много шум Варвара Ардалионовна, която била при дъщерите и кратко, и веднъж завинаги е изгонила от къщи. Впрочем по най-очтив начин, чух го от самата варя. Но когато Варя излязла от генералшата и се сбогувала с девойките, те не знаели, че вратите и кратко са затворени за винаги и че тя си взема за последен път с Богом е тях. Но Варвара Ардалионовна беше у мене в 7 часа, каза чуден князът. А се е изпадили към 8 часа или в 8. Жал ми е много за Варя, жал ми е заганя, без съмнение те вечно интригуват, без това не могат. Никога не можех да разбера какво кроят, но и не искам да знам. Ала уверявам ви, емили ми, добри ми княже, че ганя има сърце. В много отношения той е, разбира се, загубен човек, но притежава и много качества, които си заслужава да потърсиш, за да ги откриеш, и аз никога няма да си простя, че порано не го разбирах. Не знам трябва ли да продължа да ги посещавам сега след това, което се случи с Варя. Вярно, че още от първия ден аз се поставих съвсем независимо и отделно но все пак трябва да помисля. На празно съжалявате толкова много брат си, забеляза князът, щом работата е стигнала вече до там, значи, че Гаврила Ардалионовича е опасен според Лисавета Прокофиевна и ще рече, известни негови надежди се оправдават. Как, какви надежди? Смаян извика коля. Да не мислите, че Аглая, това не може да бъде. Князът не отвърна нищо. Вие сте ужасен скептик, княже, продължи коля след една-две минути, аз забелязвам, че от някое време изпадате в прекален скептицизъм. Започвате да не вярвате в нищо и всичко да допущате, а аз правилно ли употребих в този случай думата, скептик? Мисля, че правилно, макар че впрочем и аз не съм сигурен. Но аз и вземам назад думата, скептик, намерих друго обяснение, извика изведнъж коля, вие не сте скептик, а ревнивец. Вие страшно ревнувате гания от една известна горда девойка. При тези думи Коля скочи и почна да се смее така, както никога може би не беше се смял, щом видя, че князът цял се изчерви, Коля още по-силно се разсмя, страшно му хареса мисълта, че князът ревнува аглая, но веднага млъкна, щом забеляза, че той искрено се огорчи. След това те приказваха много сериозно и обрижено още час, час и половина. На другия ден князът отиде по една неотложна работа в Петербург и остана там цялата сутрин. На в Павлов, всеки към 5 часа срещна Иван Фюдорович на гарата. Той бързо хвана княза за ръката, огледа се някак плашено наоколо и го замъкна в един първопласен вагон, за да пътуват заедно. Гореше от желание да поприказват по един важен въпрос. Първо, скъпи княже, не ми се сърди и ако съм те засегнал нещо, забрави го. Още вчера исках да мина към теб, но не знаех какво ще каже Лисавета Прокофьевна. От дома е, същинският. Настанил се е някакъв загадъчен сфинкс, а аз ходя насам-натам и нищо не разбирам. Колкото до тебе според мене от всички ни ти си най-малко виновен, макар че си причина естествено за много осложнения. Виждаш ли, княже, филантропията е приятно нещо, но не чак до там. Може би ти самият си опитал вече сладостта и кратко. Ах, разбира се, обичам добротата и уважавам ли савета Прокофиевна, но... Генералът говори дълго още в този дух, но думите му бяха някак особено несвързани. Виждаше се, че е потресен и извънредно смутен от нещо съвсем непонятно за него. За мене няма съмнение, че ти не си в нищо виновен, изказа се най-сетне той малко поясно, но моряте приятелски не идва и у нас известно време, докато задуха друг вятър. Колкото до Евгений Павлович, извика той с необикновен жар, всичко това е глупава клевета, клевета на клеветите. Това е клевета, интрига, желание всичко да се обърка и всички ние да се изпокараме. Слушай, княже, казвам ти го на ухото, между нас и Евгений Павлович не е казана още нито дума, нали разбираш? Нищо не ни свързва, но тази дума може да бъде казана скоро, и дори може би много скоро. Ето на как искат да попречат. Но защо, с каква цел, не разбирам. Чудна жена, ексцентрична жена... Толкова ме е страх от нея, че почти нямам сън. И този екипаж, тези бели коне, ето това е шик, тък му това французите наричат шик. Кой кратко осигурява този начин на живот? Бога ми, сторих грях, като помислих завчера, че това е Евгений Павлич. Ала явно е, че това е невъзможно, Ащо ме така, защо тя иска да ни скара? Ето де е загадката. За да запази за себе си Евгений Павлич ли? Но повтарям ти и ти се кълна, че той не я е познава и че тези полици са измислица. И с какво нахалство му крещина ти през улицата? Същински заговор. Ясно е, че трябва да отхвърлим с презрение този опит и да удвоим уважението си към Евгений Павлович. Това казах и на Лисавета Прокофиевна. Сега ще ти кажа моята най-интимна мисъл. Дълбоко съм убеден, че тя го прави отлично отмъщение към мене за това, което стана по-рано, нали си спомняш? Макар, че никога в нищо не съм бил виновен пред нея. Просто се червя, като си спомня. А ето, че сега тя пак се появи, пък аз мислех, че е опунчателно изчезнала. Но къде е този Рогожин, кажете, моля ви се. Аз мислех, че отдавна вече тя е госпожа Рогожина. С една дума, човекът не знаеше какво да прави. Почти цял час, колкото трая пътуването, говори единствено той, питаше и си отговаряше сам. Стискаше ръката на княза и успя поне в едно да го убеди, че не хвърля и сянка от подозрение върху него. Това беше важно за княза. Накрая той заприказва за вуйчото на Евгений Павлич, началник на някаква канцелария в Петербург, 70 годишен, заема видна служба, похапва си добре, живее си с кеф и изобщо мераклия старче. Ха! Ха! Знам, че той е чувал за Анастасия Филиповна и дори се увъртал около нея. Отидох не отдавна да го видя. Не приема, болен, но богат, богат, е влияние. Й, нека му даде Господ дълги години да живее, ама все пак всичко ще остане на Евгений Павлич. Да, да, но въпреки всичко, боя се. Не разбирам от какво, но боя се. Като че нещо се носи във въздуха, някакъв прилеп, иде да нещастие, и аз се боя, боя се. И най-после, едва на третия ден, както казахме вече по Стана официалното помиряване между Епанчини и княз Лев Николаевич. Едно, звездата Пелин. В апокалипсиса се така се нарича звездата, която уж при наближаване края на света ще падне на земята и, ще превърне една трета част от водите в Пелин, от което ще умрат много хора, Гъла 8, Сатъра 11. Лебедев тълкува този мистичен образ като символ на материалната култура, враждебна на човека. 2. към френския архиепископ Бурдалу. Бурдалу Луи, 1632-1704, Йезуит, католически проповедник, Келер иронично споменава името на Бурдалу, което в неговата уста има двоен смисъл, Беорда, Буламач, Бъпъра и Бурдо, сорт френско вино. 3. Фенезерв, облян със сълзи, израз, който пародира име на ястия от френската кухня. 12. Беше 7 часа след плавне, князът се кънеше да отиде в парка. Изведнъж ли савета Прокофиевна се появи сама на терасата? Първо, започна тя, не смята, че съм дошла да ти искам извинение. Глупости Ти си виновен за всичко, князът не каза нищо. Виновен ли си, или не, толкова, колкото и вие. Впрочем нито аз, нито вие, и двамата не сме се провинили умишлено в нищо. Завчера се смятах за виновен, но сега размислих и виждам, че не съм. Значи, така. Добре тогава, слушай де, ама седни, защото нямам намерение да стоя права. И двамата седнаха. Второ, нито дума за тези злобни хлапъци. Аз ще поседя 10 минути, имам да ти говоря, дойдох да направя една справка, а ти мислеше Бог знае какво. И ако ти споменеш една само дума за тези нахални хлапета, ставам и си отивам, скъсвам вече напълно с тебе. Добре, отговори князът. Позволи ми да ти задам един въпрос, изпращал ли си преди около два или два месеца и половина, към Велик ден, писмо на Аглая? Е, да, но с каква цел? Какво и кратко беше писал? Покажи ми писмото. Очите на Лисавета прокофьевна горяха и тя почти трепереше от нетърпение. Писмото не е у мене, отговори князът ужасно зачуден и оплашен. ако още не е скъсано, то е у Аглая Ивановна. Не хитрувай! Какво си и кратко писал? Аз не хитрувам и от нищо не се боя. Не виждам защо не би трябвало да и кратко пиша. Мълчи. После ще говориш. Какво и кратко беше писал? Защо се изчерви? Князът помисли малко. Аз не знам какво мислите, Лисавета пропофиевна. Виждам само, че това писмо ви създава голяма неприятност. Ще се съгласите, че аз бих могъл да откажа да отговоря на подобен въпрос. Но за да ви покажа, че никак не се боя за писмото и не съжалявам, задето съм го написал. Нито пък се червя зарад него. При тези думи князът се изчерви почти два пъти повече, аз ще ви го кажа, защото смятам, че го помня на изуст. И князът повтори дума по дума съдържанието на писмото: Ей, че чегариматия! Какво могат да означават според тебе тези глупости? Попита ли Савета прокофиевна. След като изслуша писмото с необикновено внимание, сам не знам точно, знам само, че чувството ми беше искрено. Там преживявах по моменти на напрегнат живот и на прекомерни надежди. Какви надежди? Мъчно е да обясня, но това съвсем не бяха надеждите, за които вие може би мислите сега, с една дума, надежди за бъдещето и за радостта, че може би там не съм чужд, не съм чужденец. Внезапно се почувствувах щастлив в родината. В една слънчева сутрин взех перото и кратко написах това писмо, защо на нея, не знам, нали понякога ти се приисква да имаш някой приятел до себе си, и на мене, види се, ми се е приискало това, прибави князът, след като помолча, да не си влюбен, не. Аз и кратко писав като на сестра, дори се подписах като неин брат. Хъм, нарочно, разбирам. Твърде тежко е за мене да отговарям на тези въпроси, Лисавета прокофиевна. Знам, че е тежко, но това никак не ме интересува. Слушай, кажи ми истината като пред Бога, лъжеш ли ме, или не ме лъжеш? Не лъжа. Право ли казваш, че не си влюбен? Струва ми се, съвсем право. Значи, така, струва ми се. Хлапето ли предаде писмото? Аз помолих Николай Ардалионович. Хлапето. Хлапето. му го прекъснали савета Прокофиевна. Хабер нямам кой е този Николай Ардалионович. Хлапето. Николай Ардалионович. Хлапето, казвам ти. Не, не хлапе, а Николай Ардалионович, с тон, макар и доста тихо отговори най-после князът. Добре де, гълъбче, добре. Ще си го върна аз. Една минутка тя се бореше с вълнението си, за да си почине. А какво значи това, бедният рицар? Съвсем не знам, това е станало в мое отсъствие. Някаква шега. Приятно е да узнаеш всичко това изведнъж. Само че възможно ли е тя да се е интересувала за тебе? Нали те наричаше, изроче, и, идиот? Можехте и да не ми го повтаряте, укорно, едва ли не шепнеш ком забеляза князът. Не се сърди. Тя е самовластно, лудо, разглезено момиче, обикнели ли някого, непременно ще му се кара пред хората и ще му се присмива в очите, аз бях същата като нея. Само че, моря ти се, не си дири носа, миличък, тя не е твоя, не искам да го вярвам и това няма да стане никога. Казвам го, за да си правиш още от сега сметките. Слушай, закълни ми се, че не си се оженил за уная. Какво говорите, Лисавета Прокофиевна? Каза князът, като едва ли не подскочи от смайване. Но насмалко не се ожени, нали? Насмалко не се ожених, пошепна князът и наведе глава. Що ме така, да не си влюбен в нея? За нея ли дойде сега тук? За подчертавка тази подчертавка жена? Аз не съм дошъл, за да се женя, отговори князът. Има ли нещо свято за тебе в света? Има. Закълни ми се, че не си дошъл, за да се жениш за нея. Заклевам се в каквото искате. Вярвам ти, целуни ме. Най-после се успокоих, но знай, а глаянете те обича, прави си сметката и докато аз съм жива на тоя свят, тя няма да бъде твоя жена. Чули? Чух. Князът се изчерви толкова много, че не можеше да гледа ли сарата Пропофиевна право в очите. Запомни го. Аз те чаках като провидение, не заслужаваше това. Но ще му обливах възглавницата си със сълзи, не по тебе, миличък, успокой се, аз и имам друга мъка, която е вечна и винаги една и съща. Но ето защо те чаках с такова нетърпение. Аз още вярвам, че сам Бог те е пратил при мене като приятел и като роден брат. Аз и нямам никого при мене освен старата Белоконская, но и тя си замина, а отгоре на това, остарявайки, облупя като овен. Сега отговаряй просто с да или не, знаеш ли защо тя крещеше завчера от каляската? Честна дума, че нямам пръст в тая работа и нищо не знам. Стига, вярвам ти. Сега и аз мисля другое, че по това, но до вчера сутринта за всичко обвинявах Евгений Павлич. Цял ден завчера и вчера сутринта. Сега, разбира се, не мога да не се съглася с тях. Много ясно е, че са се подиграли с него като с глупак, но за какво, защо, с каква цел? Самото това вече е подозрително, пък и неприлично. Но Аглаен няма да се омъжи за него, казвам ти го. Може да е добър човек, но това нищо не изменя. Аз и по-рано се колебаех, но сега вече твърдо съм решила... Първо ме сложете в ковчега и ме закупайте в земята, па после женете дъщеря ми. Ето какво казах днес кратко и ясно на Иван Фюдорович. Виждаш ли какво доверие имам в тебе, виждаш ли? Виждам и разбирам. Лисавета Прокофиевна гледаше пронизително пняза. Може би гореше от желание да разбере какво впечатление му е направило това, което бе казала за Евгений Павлович. За Гаврила и Волгин нищо ли не знаеш? Тоест, знам много неща. Знаеше ли, или не, че той поддържа връзки сеглая? Съвсем не знаех, очуди се и дори на князът. Какво приказвате, Гаврила Ардалионович поддържа връзки сеглая Ивановна? Не може да бъде. От много отдавна. Сестра му цяла зима му проправяше пътя, като плъх работеше. Не вярвам, повтори твърдо князът, като постоя известно време замислен и смутен. Ако беше вярно, сигурно щях да зная. Да не мислиш, че той щеше да дойде да ти се признае и да падне разплакан на гърдите ти. Ех, глупчо, глупчо. Всичките лъжат като, като. И не те ли е срам да му имаш доверие? Нима не виждаш, че цял те е оплел в мрежата си. Много добре знам, че той ме лъже понякога, без желание отговори князът с половин глас. И той знае, че аз знам това, прибави той и не довърши. Знае и му се доверява. Това още липсваше. Впрочем, това може да се очаква от тебе. Защо ли се чудя? Господи! Имало ли е някога друг такъв човек? Твой! А знаеш ли, че този ганка или тази варка се е свързали с Настасия Филиповна? Кого? Извика князът. Аглая. Не вярвам. Не може да бъде. Но с каква цел? Той скочи от стола. И аз не вярвам, макар че има улики. Своеволно, лудо момиче, фантазьорка. Лошо момиче, лошо, лошо. Хиляда години ще повтарям, че е лошо. Всички у дома са сега такива, дори тази мокра покошка Александра, но тя вече прехвърли всички граници. Но и аз не вярвам, може би защото не искам да вярвам, прибави тя като че на себе си. Защо не дойде ти? Обърна се тя изведнъж пак към княза. Защо не идва тези три дни? Нетърпеливо му викна тя още веднъж. Князът започна да изброява причините, но тя пак го прекъсна. Всичките смятат за глупак и те лъжат. Ти си ходил вчера в града, обзалагам се, че си ходил да коленичиш пред претоня подлец и да го молиш да вземе твоите 10 хиляди. Съвсем не, не съм и помислял. Дори не съм го виждал, а освен това той не е подлец. Получих от него писмо, дай да го видя, князът извади от портфейла си една записка и я подаде на Лисавета Пропофиевна. Записката гласеше, уважаеми господине, аз нямам, разбира се, ни най-малкото право в очите на хората да имам честолюбие. Според тях аз съм твърде нищожен за това, но това е в очите на хората, а не във вашите. Аз се убедих дълбоко, че вие, уважаеми господине, може би струвате повече от другите. Аз не съм съгласен с докторенко и съм на различно мнение от него. Никога няма да приема нито копейка от вас, но вие помогнахте на моята майка и заради това съм длъжен да ви благодаря, макар че то е слабост. Във всеки случай гледам на вас другоя, че сметнах за нужно да ви го съобщя. А след това смятам, че между нас не могат да съществуват повече никакви връзки. Антип Беордовски П.С. Сумата до 200 рубли, която липсва, с течение на времето ще ви бъде точно изплатена. Ей, че глупост! Заключи ли савета Прокофьевна, като хвърли записката? Не заслужаваше да се чете. Какво се смееш? Съгласете се, че четенето на записката направи и на вас удоволствие. Какво? Да прочетеш тази пропита със суетност, Галиматия е ли? нима не виждаш, че те са се побъркали от гордост и суетност. Да, но все пак той призна грешките си, скъсъл е с докторенко и дори колкото по суете не бил, толкова по е било за него да стори това. О, какво малко дете сте вие, Лисавета Пропофиевна. Ти да не искаш да ти ударя накрая една плесница. Не, съвсем не искам. Казах го само, защото вие се радвате на записката, а пък го криете. Защо се срамувате от вашите чувства? Ами че вие сте във всяко отношение такава. Да не си стъпил сега от дома, скочили ли про побледняла от гняв, от днес нататък носа си да не смееш да подадеш у нас, а след три дни сама ще дойдете да ме поканите. Как не вие срам? Това са най-хубавите ви чувства, защо се червите зарад тях? Себе си само измъчвате. Ако ще да умра, пак няма да те повикам. Името ти ще забравя. Вече го забравих. Тя се спусна да излезе. Преди вас вече ми забраниха да ви посещавам. Извика подире и кратко князът. Какво? Кой ти е забранил? В един миг тя се извърна, сякаше бяха обори с Князът се поколеба да отговори, почувствува, че неочаквано е казал една излишна приказка. Кой ти е забранил? Извика разярена лисавета прокофиевна. Аглая Ивановна ми забранява. Кога? Че говори де. Тази заран прати да ми съобщят никога вече кракът ми да не стъпи у вас. Лисавета Прокофиевна стоеше като вкаменена, но нещо обмисляше. Какво е пратила? Кого е пратила? Чрез хлапето ли? Устно ли? Извика тя изведнъж. Записка получих, каза князът. Къде е? Дай я. Веднага. Князът помисли около минута, но извади от джоба на жилетката си едно смачкано листче, на което беше написано. Княз Лев Николаевич. Ако след всичко това, което се случи, имате намерение да ме очудите, като ни дойдете на гости, бъдете уверени, че аз няма да бъда между тези, които ще се зарадват на вашето посещение. Аглая е панчина. Лисавета Прокофиевна мисли около минута, след това се спуска към княза. Хвана го за ръката и го повлече след себе си. Още сега. Ела. Нарочно още сега, в тази минута. Извика тя в пристъп на необикновено вълнение и нетърпение. Но вие ще ме изложите на. На какво? Невинни глупако. Като че ли дори не си мъж? Хайде, сега сама ще видя всичко, със собствените си очи. Тапуснете ме да взема поне шапката си. Ето я мръсната ти шапка, да вървим. Фасона и кратко дори не могъл да избере вкус. Тя го е, тя го е писала след сцената от зарана, кеда си, бърбореше ли савета пропофиевна, като мъкнеше княза подире си и за миг не изпускаше ръката му, защитих те от еве. Казах всичко, че си глупак, задето не идваш, иначе не би ти написала такава глупава записка. Неприлична записка. Неприлична за една благородна, възпитана, умна, умна девойка. Хъм? Продължи тя. Може би се я досала, че ти не идваш, само че не се е сетила, че така не се пише на един идиот, понеже той ще го вземе буквално, както и излезе. Ти какво подслушваш? Извика тя, като се сети, че е казала излишни приказки. На нея и кратко трябва шут, такъв като тебе отдавна не е виждала, ето защо те търси. А аз се радвам, о, как се радвам, че сега тя ще те вземе на присмех. Заслужаваш си го. А как е бива нея за тая работа? О, как е бива? Трета част. Ай! Постоянно се оплакват у нас, че нямаме практични хора, че политици например има много, генерали също много, че потребват ли разни управители, веднага могат да се намерят. Колкото щеш и каквито щеш, но практични хора няма. Поне всички се оплакват, че няма. Казват дори, че по някои железопътни линии няма достатъчно добри чиновници. В някаква параходна компания просто не могли да намерят щого свестен персонал. То чуеш, че по тая и тая новооткрита линия се сблъскали или прекатурили от някой мост вагони, то пишат, че нас малко не останал да зимува някакъв влак сред снежното поле. Тръгнали да пътуват няколко часа, а пет дни прекарали в снега. То разправят, че много хиляди подастока гния на едно място по два, та и по три месеца, очаквайки да бъде изпратена, то твърдят, просто за невярване впрочем че един администратор, т.е. някакъв надзирател, вместо да изпрати стоката на някакъв търговски служащ, който настоявал за това пред него, му администрирал един в зъбите и отгоре на всичко обяснил тази си административна постъпка с това, че се поразгорещил. Толкова много са, изглежда, канцелариите в държавните учреждения, че да те хване страх дори да помислиш, всички са служили, всички служат, всички смятат да служат. Как да не може тогава да се избере от подобен материал подходящ персонал за едно параходно дружество? На този въпрос дават понякога извънредно прост отговор, толкова прост, че дори не ти се вярва на обяснението. Вярно е, казват, че в нашата страна всички са служили или служат и това се предава вече 200 години по най-добър немски образец. От предядото до правнука, но тък му служащите са най-непрактичните хора и до там се е стигнало. Че духът на абстрактност и липсата на практически знания доскоро още са се смятали дори между самите служащи едва ли не за най-голяма добродетел и качество за препоръка. Впрочем напразно заприказвахме за служащите, когато искахме всъщност да говорим за практичните хора. По този въпрос няма вече съмнение, че нерешителността и пълната липса на лична инициатива винаги са се смятали у нас за главен и най-добър признак, по който може да се познае практичният човек, а дори и днес се смятат. Но защо да виним само себе си, ако изобщо това мнение може да се смята за обвинение? От край време липсата на оригиналност се е смятала навред, по целия свят, за главно качество и най-добра препоръка за способния, делови и практичен човек. Поне 99 на 100 от хората, и то най-малкото, винаги са мислели така, и само едно на 100 винаги са мислели и още мислят другояче. Изобретателите и гениите почти винаги в началото на своята кариера, а много често и в края, са били смятани от обществото за същински глупци, това вече е най-банално и, общоизвестно мнение. Ако например в продължение на десетки години всички са влагали парите си в банкерски къщи и са натрупали там милиарди с по 4 на 100, то естествено, когато банкерските къщи са престанали да съществуват и всеки е бил оставен на личната си инициатива. По-голямата част от тези милиони е трябвало неизбежно да пропадне в акционерната треска и между ръцете на мошениците, и това дори се е изисквало от приличието и благонавието. Такмо от благонавието, защото, ако благонравната нерешителност и значителната липса на оригиналност са се смятали до сега у нас според общото убеждение за неразделно качество на способния и почтен човек, би било много непочтено и дори неприлично да промениш изведнъж напълно всичко това. Ще се намери ли например майка, която нежно обича детето си, да не се изплаши и разболея от страх, ако синът или дъщеря и кратко малко излезе от релсите? Не, никаква оригиналност, нека по-добре бъде щастливо и живее в охолство, мисли всяка майка, когато приспива детето си. А нашите бабачки от памтивека са приспивали децата, като са нареждали и са припявали, в злато да ходиш, генералски чин да носиш, така че дори нашите бабачки са смятали че генералският чин е върхът на руското щастие и следователно най-популярен народен идеал за спокойно, прекрасно блаженство. И наистина кой у нас не е бил сигурен, че ще стане един ден генерал и ще спести известна сума в някоя банкерска къща, след като е издържал посредствено изпитите си и е прослужил 35 години. По такъв начин, почти без всякакви усилия, русинът най-после си е спечелвал името на способен и практичен човек. Всъщност у нас не е могъл да стане генерал единствено само оригиналният човек, с други думи, неспокойният. Може би тук има известно недоразумение, но, общо взето, изглежда, че това е вярно и нашето общество е имало пълно право, като е определило своя идеал за практичен човек. Ала ето, че все пак ние изприказвахме куп извишни неща, когато всъщност искахме да дадем няколко осветления за познатото ни семейство панчини. Тези хора или поне членовете от семейството, които са най-много склонни към размишление, страдаха постоянно от една почти обща тяхна семейна черта, точно противоположна на добродетелите, за които току-що говорихме. Без да разбират напълно факта, впрочем мъчен за разбиране, все пак те подозираха понякога, че нещата в семейството им някак все не вървят както у другите. У другите гладко, а от тях грапаво, всички се плъзгат като порелси. А те час по час изкачат от релсите. У другите има постоянен страх за добродържане, а от тях няма. Наистина лисавета пропофиевна твърде много се плашеше, но все пак това не беше оная светска страхливост за добродържане, по която те тъгуваха. Впрочем, може би само лисавета пропофиевна се тревожеше, девойките, макар и млади още, бяха много проницателни и иронични, а генералът, въпреки че проникваше в смисъла на нещата, доста е мъчничко впрочем, в тежки случаи казваше само «хъм», и в края на краищата възлагаше всичките си надежди на Лисавета Прокофиевна, така че цялата отговорност падаше върху нея. И то не че това семейство се отличаваше, да речем, с някаква лична инициатива или изскачаше от релсите поради съзнателна склонност към оригиналност, което би било вече съвсем неприлично. О, не! Нищо подобно наистина нямаше т.е. никаква съзнателно поставена цел, ала все пак в края на краищата извизаше така, че семейството е панчини, макар и много почтено, не беше някак точно това, което трябва да бъде изобщо всяко почтено семейство. Напоследък Лисавета пропоферна почна да намира виновна за всичко само себе си и своя нещастен характер, а това увеличи страданията и кратко. Тя сама час по час се кореше, че е глупава, непристойна чудачка и се измъчваше от мителност, Непрекъснато се объркваше, не намираше изход от някои най-обикновени осложнения и постоянно преувеличаваше нещастието. Още в началото на нашия разказ ние бяхме споменали, че епанчини се радваха на общо и истинско уважение. Дори самият генерал Иван Федорович, въпреки простия си происход, беше приеман на вред с безспорно уважение. Той си заслужаваше впрочем това уважение, първо, защото не беше, кой де, и имаше богатство и, второ, защото беше напълно порядъчен, макар и простичък човек. Ала известна умствената плота е като че ли почти необходимо качество ако не за всеки да лови човек, то поне за всеки, който сериозно се е заел да трупа пари. Най-после генералът имаше добри маниери, беше скромен, знаеше да мълчи, но в същото време не се оставяше да го настъпват и държеше не само за генералския си чин, но и за името си на честен и благороден човек. А най-важното, той имаше силни протекции. Колкото пък дори Савета Прокофьерна, тя беше, както обяснихме вече, и от добър род, въпреки че у нас не гледат много народа, особено ако той няма необходимите връзки. Но накрая излезе, че и тя има връзки, уважаваха я и най-сетне тя успя да спечели обичта на такива хора, по примера на които естествено всички трябваше да я уважават и приемат. Няма съмнение, че семейните и краткотревоги не бяха основателни изникваха поради незначителни причини и бяха смешно преувеличени, но ако имате брадавица на на челото, все току ви се струва, че цял свят няма друга работа, освен да гледа вашата брадавица, да ви се присмива зарад нея и да ви критикува, па ако ще и Америка да сте открили. Няма също така съмнение, че в обществото ли Савета наистина минаваше за чудачка, но въпреки това тя беше безспорно уважавана. Алисавета Прокофиевна почна накрая да не вярва и в това, че я уважават, и там беше цялото и кратко нещастие. Когато гледаше дъщерите си, тя се измъчваше от подозрението, че непрекъснато пакости някак на задумяването им, че характерът и кратко е смешен, неприличен и нетърпим, за което. Разбира се, непрекъснато обвиняваше пак дъщерите си и Иван Фюдорович и по цели дни се караше с тях, като в същото време не преставаше да ги обича до самозабрава и едва ли не до страст. Най-вече я мъчеше мисълта, че и дъщерите и кратко стават също такива, чудачки, като нея и че такива девойки като тях няма и не може да има в света. Утрешни Нихилистки и толкос, повтаряше си тя постоянно. От една година и особено напоследък тази тъжна мисъл почна все повече и повече да се затвърдява в нея. Първо, защо не се умъжват, питаше се тя час по час. За да измъчват майка си. Това виждат целта на своя живот и всичко е последица естествено от новите идеи, от този проклет женски въпрос. Та не хрумна ли на Аглая преди половин година да си отреже великолепните коси? Господи, дори аз нямах такива коси на времето си. Ами че ножицата беше вече в ръцете и кратко, на колене трябваше да я моря да не го прави. Е, да речем, че тази го правеше от злоба, за да мъчи майка си, защото е лошо момиче, вироглаво, разгарено, но най-вече лошо, лошо, лошо. Но нима дебелата Александра не се повлече по ума и кратко също да си отреже косите, и то вече не от злоба, не от прищявка, а като истинска глупачка, която пака Глая бе придумала. Че без коси тя ще спи по-спокойно и че няма да има главоборие. И колко, колко кандидати имаха от пет години насам. И между тях имаше наистина добри, дори прекрасни хора. И какво чакат, защо не се женят? Само за да я майка си, няма никаква друга причина. Никаква. Никаква. Но ето че най сетне изгря слънце и за нейното майчино сърце, поне едната дъщеря, поне адела и да ще се нареди. Поне за едната да не мисля, казваше ли савета Пропофиевна, когато се случеше да се изрази гласно, мислено тя намираше несравнено понежни изрази. И колко хубаво, колко прилично се нареди всичко, дори в обществото заприказваха с уважение. Човекът известен, княз, богат, добър и на всичко отгоре спечели сърцето и кратко, какво по-хубаво можеше да се желае, но за Делайда тя и по-рано не се боеше толкова, колкото за другите дъщери, макар че артистичните и кратко наклонности понякога силно смущаваха сърцето на Лисавета Прокофьевна, измъчвано от вечни съмнения. За това пък има весел характер и е много благоразумна, с други думи няма да пропадне момичето, утешаваше се тя в края на краищата. Най-много се боеше за Аглая. Не е зле да кажем, че за най-голямата, за Александра, Лисавета Пропофиевна сама не знаеше да се бои или да не се бои. То си мислеше, че момичето е съвсем загубено, на 25 години е, ще рече, ще остане стара мома. И то, при такава хубост. Лисавета Пропофиевна дори плачеше нощем за нея, докато през същите нощи Александра Ивановна си спеше най-спокойно. Но какво е всъщност тя, нихиристка или просто глупачка? Че не беше глупачка, в това впрочем никак не се съмняваше или савета Прокофиевна, тя ценеше високо разсъжденията на Александра Ивановна и обичаше да се съветва с нея. Но че, мокра кокошка, в това нямаше никакво съмнение, толкова е спокойна, че с нищо не можеш да я раздвижиш. Впрочем и мокрите кокошки не са спокойни, фуи. Замая ми се главата от тях, тя изпитваше към Александра Ивановна някакво чувство на нежно и неопределимо състрадание, поживо дори отколкото към Аглая, която беше нейният идол. Но злъчните и кратко атаки, които бяха главната проява на нейната майчина загриженост и обич, закачките и кратко и такива епитети като мокра кокошка само разсмиваха Александра. Стигаше се понякога до там, че най дребни неща ужасно сърдеха Лисавета Прокофиевна и я изкарваха от търпение. Например Александра Ивановна обичаше да си поспи повече и сънуваше много сънища. Ала сънищата и кратко се отличаваха винаги е някаква необикновена незначителност и бяха невинни като сънищата на седемгодишно дете. И ето че дори тази невинност почна да дразни. Кой знае защо, майка и кратко, веднъж Александра Ивановна сънува девет кокошки и от това изникна истинска караница между нея и майка и кратко, но защо, мъчно е да се каже. Веднъж, само веднъж, и кратко се случи да сънува нещо уж оригинално, сънува един монах, сам, в някаква тъмна стая, в която тя все се страхуваше да влезе. Двете и кратко се стриприхнаха да се смеят и побързаха тържествено да разправят са на Лисавета Пропофиевна но майка им пак се разсърди и нарече и трите глупачки. Хъм, спокойна като глупачка и същинска, мокра по не можеш да я раздвижиш, а пък тъжна, понякога гледа съвсем тъжно. За какво тъжи, за какво? Навремени тя задаваше този въпрос и на Иван Фюдорович и по го правеше истерично, заплашително, очаквайки незабавен отговор. Иван Фюдорович хъмкаше, мръщеше се, вдигаше рамене и най-после, разперил ръце. Решаваше се да каже, мъж и кратко трябва. Дано само Бог и кратко да ден е такъв като вас, Иван Фюдорич, избухваше накрая като бомба ли савета пропофиевна, да не бъде като вас, Иван Фюдорич. В разсъжденията и решенията си, да не бъде такъв груб грубиян като вас, Иван Фюдорич. Иван Фюдорович офейкваше незабавно, ни савета пропофиевна се успокояваше след избухването си. Разбира се, още същата вечер тя непременно ставаше необикновено внимателна. Тиха, нежна и почтителна към Иван Фюдорович, към своя груп грубиян, Иван Фюдорович, към своя добър, мил и обожаем Иван Фюдорович, защото тя цял живот бе обичала и дори беше влюбена в своя Иван Фюдорович, което много добре знаеше и самият Иван Фюдорович и за това безкрайно много уважаваше своята савета Прокофиевна. Но главната и кратко, постоянната и кратко мъка беше Аглая. Съвсем, съвсем като мене, мой портрет във всяко отношение казваше си Лисавета Прокофиевна, вироглаво, проклето дяволче. Нихиристка, чудачка, смахната, лоша, лоша, лоша. О, Господи, колко нещастна ще бъде! Но както вече казахме, изгрялото слънце бе и осветило всичко за момент. Имаше в живота на лисавета Прокофиевна почти цял месец, през който тя си отпочина от всички тревоги. Във връзка с близката женитба на Аделаида в обществото заприказваха и за Аглая, а и тя се държеше навред така прекрасно, така спокойно, така умно, така покоряващо. Малко гордо, но това пък толкова и кратко отиваше. Цял месец тя беше тъй нежна, тъй любезна към майка си. Наистина този Евгений Павлович трябва още добре, добре да се проучи, трябва да се опознае, но и Аглая, изглежда, към него не е поблагосклонна, отколкото към другите. Все пак изведнъж тя е станала толкова прекрасна, и колко е хубава, Боже! Колко е хубава, от ден на ден похубава. И ето, и ето щом се появи това нищожно князче, това жалко идиотче и всичко пак се обърка, всичко вкъщи се обърна с краката нагоре. Но какво бе станало? За другите сигурно нищо. Алатък му с това се и отличаваше ли савета Прокофиевна, че в съчетанието и объркаността на най-обикновените неща успяваше винаги с присъщото си безпокойствие да съзре нещо такова. Което я плашеше понякога до разболяване и колкото по-ображаем и необясним беше този и кратко страх, толкова повече я измъчваше. А какво изпита сега, когато изведнъж сред цялата бъркотия от смешни и неоснователни тревоги действително почна да прозира нещо, което като че ли наистина беше важно и като че ли наистина заслужаваше и тревоги, и съмнения, и подозрения? И как са посмели, как са посмели да ми напишат това проклето анонимно писмо за тази твър, че тя имала връзки сеглая? Мислеше ли савета Прокофиевна през целия път, докато мъкнеше си княза, и след това вкъщи, когато го настани да седне на кръглата маса, около която се беше събрало цялото семейство? Как са посмели дори да помислят за това? Ай аз бих умряла от срам, ако повярвах поне думица или покажех това писмо на Аглая. Такива подигравки срещу нас, срещу епанчини. И всичко това... Всичко заради Иван Фюдорич, всичко заради вас, Иван Фюдорич. Ах, защо не отидохме на Елагин, едно, добре казвах да отидем на Елагин. Може би Варка е написала писмото, сигурна съм, или може би. За всичко, за всичко е виновен Иван Фюдорич. Тази твар е намислила да му изиграете я шега като спомен за старите връзки, за да го направи смешен, точно като порано, когато той още и кратко носеше обърлици. А тя му се присмиваше като на глупак и го водеше за носа. А в края на краищата все пак ние сме замесени, все пак вашите дъщери са замесени, Иван Федорич, моми, госпожици. Госпожици от най-доброто общество, моми за женене, те бяха там, останаха там, всичко чуха, а и в историята са шлаците също са замесени, радвайте се. И на нея присъствуваха и слушаха. Няма да простя, няма да простя на това князче. Никога няма да му простя. И защо Аглая е три дни е като истерична, защо едва не се скара с сестрите си, дори с Александра, на която винаги целуваше ръце като на майка, толкова я уважаваше. Защо три дни озадачава всички? Какво търси тук Гаврила и Волгин? Защо вчера и днес тя почна да хвали Гаврила и Волгин и се разплака? Защо в това анонимно писмо се споменава за проклетия беден рицарк? когато тя не е показала писмото от княза дори на сестрите си. И защо, защо аз изтичах сега у него като бясна котка и сама го довляков тук? Господи, изфирясал ми умът, какво направих? Как можах да говоря с един млад човек за тайните на дъщеря ми, и то, и то за такива тайни, които едва ли не самия него засягат? Господи, добре поне, че той е идиот и, и приятел на семейството. Но възможно ли Агла е Глая да се е халосала по такова уроче? Господи, какво плеща? Твой, ей, че сме оригинални, трябва да ни турят всичките подстъклен похлупък и да ни показват, като се почне от мене, срещу 10 копейки за вход. Няма да ви простя това, Иван Фюдорич, никога няма да ви го простя. И защо тя не му се подиграва сега? Обеща да му се подиграва, а ето че не го прави. Ето на, ето на, ще го глътне с очите си, мълчи, не се маха, стои а пък му е забранила да идва. А той целият побледнял. И ей, че проклет бъбрица е този Евгений Павлич, дай му само да говори. Гледай как му е пуснал края, дума не те оставя да кажеш. Веднага бих разбрала всичко, само да можех да подхвана разговора. Седнал на кръглата маса, князът наистина изглеждаше доста бледен и като че ли в същото време беше обхванат от необикновен страх, примесен на моменти от възторг който грабваше душата му и беше непонятен за самия него. О, как се боеше той да погледне на там, към оня ъгъл, откъдето го гледаха втренчено, две познати черни очи, и в същото време как примираше от щастие, задето седи пак тук между тях и ще чуе познатия глас, след онова, което му беше писала. Господи, какво ли ще каже сега? Самият той не беше казал още нито една дума и слушаше с голямо внимание, Разпусналия се Евгений Павлович, който рядко биваше в такова доволно и възбудено състояние на духа както тази вечер. Князът го слушаше и дълго не можеше да разбере почти нито дума. Събрали се бяха всички, с изключение на Иван Федорович, който още не беше се върнал от Петербург. Княз Шеча също беше тук. Канеха се, изглежда, да отидат да слушат след малко, преди чая, музика. Разговорът, който се водеше сега, бе започнат, види се, преди идването на княза. Скоро на терасата изникна, кой знае откъде, коля. Значи, все още го приемат тук, помисли си князът. Вилата на Епанчини беше великолепна вила, построена в швейцарски стил, изящно украсена от всички страни с цветя и зеренина. Малка, но прекрасна цветна градина обграждаше отпред вилата. Всички седяха на терасата като у княза. Само че терасата тук беше малко по-обширна и наредена по-кукетно. Темата на разговора като че ли не беше по вкуса на мнозина. Както можеше да се досети човек, разговорът бе започнал от един ужесточен спор и, разбира се, на всички се искаше да променят темата, но Евгений Павлович сякаш се беше заинатил още повече и не гледаше какво впечатление прави. Идването на княза като че ли още по-силно го възбуди. Лисавета Прокофиевна се бе намръщила. Въпреки, че не всичко разбираше. Седнала на страна, почти фъгала, а глая не си отиваше, слушаше и упорито мълчеше. Позволете, с жар възразяваше Евгений Павлович, аз не казвам нищо против либерализма. Либерализмът не е престъпление, той е необходима съставна част от цялото, което без него ще се разпадне или ще замре. Либерализмът има същото право на съществуване, както и най чистият консерватизъм. Но аз се обявявам против руския либерализъм и пак ви повтарям, че ако съм против него, то е всъщност, защото руският либерал е либерал, който няма нищо руско. Покажете ми един руски либерал и аз веднага ще го целуна пред вас. При условие само, че и той поиска да ви целуне, каза Александра Ивановна, която беше необикновено възбудена и дори страните й кратко се бяха зачервили повече от всякога. Гледайте, помисли си ли савета Прокофиевна? Или спи и яде и нищо не я вълнува, или веднъж на годината ще се надигне и ще изтърси такова нещо, че просто да се чудиш и маеш. Князът забеляза между другото, че на Александра Ивановна май много не и кратко харесва. Дето Евгений Павлович говори на сериозна тема с твърде весел тон и като че ли в едно и също време хем се горещи, хем се шегува. Малко преди да дойдете, княже, продължи Евгений Павлович, аз твърдях, че досега у нас е имало само два вида либерали. Едните от предишната помещишка класа, вече изчезнала, и другите от класата на семинаристите. А тъй като тези две класи са се превърнали най-после в същински касти, в нещо съвсем изолирано от нацията и това изолиране се засилва от поколение на поколение. Следователно всичко, което са направили и правят, няма никакъв национален характер. Как? Значи, всичко, което са направили, няма нищо руско. Възрази княз Шича. Няма нищо национално, макар и да е руско, не е национално, нито у нашите либерали, нито у консерваторите ни има нещо руско, нищо. И бъдете сигурен, че нито сега, нито по-късно нацията няма да признае нищо от това, което са направили помещиците и семинаристите. И таз добра. Как можете да поддържате подобен парадокс, ако говорите впрочем сериозно? Аз не мога да допусна такива нападки срещу руските помещици. Вие самият сте руски помещик, възрази разпарено княз Шича. Но аз не говоря за руския помещик в този смисъл, в който вие разбирате. Това е почтена класа, ако щете дори само за това, че аз се числя към нея, особено сега, когато тя престана да съществува. А нима и в литературата нямаме нищо национално. Прекъсна го Александра Ивановна. Аз не познавам много добре литературата но според мене и в руската литература няма нищо руско с изключение може би на Ломоносов, Пушкин и Гогол. Първо, това не е малко, а, второ, единият произвиза от народа, а другите двама са помещици, засмя се Аделаида. Точно така, но не дейте тържествува. Тъй като от всички руски писатели до сега само тези трима са успели да кажат нещо наистина свое, свое собствено, не заето от никого. Затова именно и тримата са станали веднага национални. Този русин, който каже, напише или направи нещо свое, истински свое, а не заето от другите, става неизбежно национален, ако ще би и да говори лошо руски. Това е за мене аксиома. Но ние почнахме да говорим не за литературата, а за социалистите и спорът се подхвана заради тях, и те я твърдя, че ние нямаме нито един руски социалист, нямаме и не сме имали... Защото всички наши социалисти са излезли също от класата на помещиците или на семинаристите. Всички наши върли социалисти, които се показват за такива било в страната, било в чужбина, не са нищо друго освен либерали. Излезли от средите на помещиците през времето на крепостното право. Защо се смеете? Покажете ми техните книги, покажете ми техните доктрини, мемуарите им и аз, без да бъда литературен критик, се найемам да ви напиша най-убедителната литературна критика, за да ви докажа ясно като бял ден, че всяка страница от техните книги, брошури и мемуари е излязла главно из-под перото на бивш руски помещик. Тяхната злоба, тяхното негодование, тяхното остроумие е помещишко, дори от времето преди Фамусов. Техният възторг, техните сълзи са може би истински, искрени сълзи, но помещишки. Помещишки или семинаристки. Още ли се смеете? И вие ли се смеете, княже? И вие ли не сте съгласни с мене? И наистина всички се смееха, усмихна се и князът. Не мога още да ви кажа така отведнъж, съгласен ли съм, или не съм, каза князът. Внезапно престана да се усмихва и трепна като хванат в прегрешение ученик, но ви уверявам, че ви слушам с най-голямо удоволствие. Казвайки това, той едва ли не се задушаваше и дори почалото му изби студена пот. Това бяха първите думи, които бе произнесъл, откакто бе дошъл. Той направи опит да хвърли поглед около себе си, но не посмя, Евгений Павлович схвана жеста му и се засмя. Ще ви съобщя, господа, един факт, продължи той със същия тон, т.е. като с необикновено облечение и жар и в същото време почти смейки се над собствените си думи. Факт, наблюдението и дори откритието на който имам честа да приписвам на себе си, и дори само на себе си. Поне никъде още за това не е било нито говорено, нито писано. Този факт обяснява цялата същност на руския либерализъм такъв, какъвто ви го описвам. Първо, какво друго е либерализмът изобщо, ако не нахвърляне, криво или право, това е друг въпрос, върху съществуващия ред на нещата. Не е ли така? Тогава фактът, който аз съм наблюдавал, е следният. Руският либерализъм не напада съществуващия ред на нещата а самата същност на нашия национален живот, самия живот. А не само устройството, самата Русия, а не нейното устройство. Либералът, за който ви говоря, е стигнал до там, че отрича самата Русия, с други думи, мрази и бие собствената си майка. Всеки нещастен инцидент, всеки неуспех за Русия поражда у него смях и идва ли невъзторг. Той мрази народните обичаи, руската история, всичко. Ако има оправдание за него... Той може би това, че той не разбира какво върши и смята омразата си към Русия за най-плодотворен либерализъм. О, вие често ще срещнете у нас либерали, на които ръкопляскат другите и които може би, без сами да знаят, са всъщност най глупавите най-тъпите и опасни консерватори. Доскоро още някои наши либерали смятаха тази омраза към Русия едва ли не за истинска любов към отечеството и се хвареха. че виждат по-добре от другите какво трябва да представлява тя. Ала сега те станаха вече по-откровени и дори почнаха да се срамуват от думите, любов към отечеството. Изхвърлиха и отстраниха дори самото понятие като вредно и нищожно. Този факт е верен, аз държа за него и, нали трябваше да се каже един ден истината напълно, просто и откровено, но този факт в същото време не е бил отбелязван никъде и никога. В никоя епоха и с никой народ, значи, може би е случайен и може да отмине, съгласен съм в това». Либерал, който да мрази собственото си отечество, не може да се намери никъде, с какво да се обясни всичко това у нас. Само с това, което казах преди малко, руският либерал за сега още е либерал, който няма нищо руско, друго обяснение не виждам. Всичко, което каза, вземам за шега, Евгений Павлич, възрази сериозно княз Шеча. Аз не съм виждала всички либерали и не се наемам да съдя, каза Александра Ивановна. Но с негодование изслушах ми селтари. Вие взехте един частен случай и го обобщихте в правило, сиреч казахте клевета. Частен случай? А, Тък му тая дума чаках да чуя, поде Евгений Павлович. Как мислите, княже, частен случай ли е това, или не? И аз трябва да кажа, че малко съм виждал и говорил, с либерали, каза князът, но ми се струва, че имате може би до някъде право и че този руски либерализъм. За който говорихте, наистина е склонен отчасти да мрази самата Русия, а не само съществуващия в нея режим. Естествено това е само отчасти, естествено това никак не може да бъде вярно за всички. Той се смути и не довърши. Въпреки голямото си вълнение той беше следил разговора с силен интерес. Князът имаше една характерна черта. Винаги изслушваше с необикновено наивно внимание това, което възбуждаше неговия интерес – и със същата наивност отговаряше, когато го запитваха. Тази наивност, тази вяра, която не допускаше нито присмех, нито хумор, беше изразена по лицето му и дори в цялата му стойка. Но макар че Евгений Павлович отдавна вече се обръщаше към него само с някаква особена усмивка, сега при неговия отговор го погледна някак много сериозно. Сякаш съвсем не бе очаквал от него такъв отговор. Гледайте, как ме изненадахте, каза той, наистина, княже, сериозен ли беше вашият отговор? Нима вашият въпрос, не беше сериозен. Възрази князът очуден. Всички се засмяха. Вярвайте му, каза Аделаида. Евгений Павлович винаги и всички баламосва. Да знаехте само за какви неща понякога говори най-сериозно. Според мене този разговор е много тежък и съвсем не трябваше да се започва, забеляза остро Александра. Нанищахме да идем на разходка. Да идем, вечерта е прелесна. Извика Евгений Павлович. Но за да ви докажа, че този път говорих съвсем сериозно и главно, за да докажа това на княза, вие ме заинтересувахте извънредно много, княже, и кълна ви се, че аз съвсем не съм толкова празен човек, какъвто сигурно изглеждам, макар всъщност да съм празен човек. И, ако позволите, господа, аз ще задам на княза още един последен въпрос – за да задоволя личното си любопитство, и ще свършим този въпрос, като че ли нарочно ми дойде на ум преди два часа, виждате, княже, че и на мене понякога ми се случва да мисля за сериозни неща, аз го разреших, но да видим какво ще каже князът. Преди малко тук се говори за частния случай. Този израз се употребява много у нас, често го чуваме. Неодавна навред се приказва и писа за това ужасно убийство на шест души две от един млад човек и за странната реч на защитника, който заявил, че понеже престъпникът бил беден, естествено било да му дойде мисълта да убие тези шест души. Това не са точно думите, които той е употребил, но смисълът е, струва ми се, горе долу този. Аз лично смятам, че изказвайки такава странна мисъл, защитникът е бил дълбоко убеден, че казва най-либералното. Най-хуманното и прогресивно нещо, което може да се каже в наше време. Е, как мислите вие, това извръщение на понятията и убежденията? Самата възможност за такъв неправилен и характерен поглед по въпроса частен случай ли е, или общ? Всички прихнаха да се смеят. Частен, разбира се, частен, засмяха се Александра и Аделейда. И позволи ми пак да ти напомня, Евгений Павлич, прибави княз Шича, че шегата ти е вече твърда и стъркана. Как мислите вие, княже? Не го слуша Евгений Павлович, почувствувал върху себе си любопитния и сериозен поглед на княз Лев Николаевич. Как ви се струва, частен случай ли е това, или е общ? Признавам, аз измислих този въпрос нарочно за вас. Не, не е частен, тихо, но твърдо продума князът. Хайде де, Лев Николаевич, с известенът извика княз Шеча, мигър не виждате, че той ви слага примка, явно е... Че той се смее и тъкмо вас е решил да вземе на присмех. Аз мислех, че Евгений Павлич говори сериозно. Изчерви се князът и наведе очи. Скъпи, княже, продължи княз Шача, Спомнете си какво приказвахме с вас веднъж преди три месеца. Приказвахме тъкмо за това, че в нашите нови, току-що открити съдилища могат да се посочат вече толкова забележителни и талантливи защитници. А колко пък до немайкъде забележителни решения на съдебни заседатели, 3. Колко се радвахте вие самият и колко се радвах и аз на тази ваша радост, съгласихме се, че имаме право, да се гордеем. А тази неумела защита, този странен довод е, разбира се, случайност, една на хиляди. Княз Лев Николаевич помисли и след това отговори с най-обеден тон, макар тихо и дори като че доста плахо. Аз исках само да кажа, че това извръщение на идеите и разбиранията. Както се изрази Евгений Павлич, се среща доста често и за нещастие е много повече общ, отколкото частен случай. И ако това извръщение не беше толкова общ случай, може би нямаше и да има такива немислими престъпления като тези. Немислими престъпления. Но аз ви уверявам, че точно такива престъпления, а може би и още по-ужасни е имало и по-рано, и винаги ги е имало, и то не само у нас, а навред. И според мене още дълго време ще се вършат. Разликата е там, че едно време не им се даваше у нас толкова голяма гласност. А сега почнаха да говорят високо и дори да пишат за тях. За това ни се струва, че тези престъпници са се появили едва сега. Ето къде е грешката ви, твърде наивната ви грешка, княже, уверявам ви, подигравателно се усмихна княз Шеча. Знам много добре, че и порано е имало извънредно много престъпления, и то също така ужасни. Неодавна посетих известни затвори и имах случай да се запозная с някои престъпници и подсъдими. Има даже пострашни престъпници от този, за който говорихме, те са убили по десетина души и никак не се разкаиват. Ала ето какво забелязах в същото време. Най-закоравелият и неразкаял се убиец винаги знае, че е престъпник, т.е. съвестта му казва, че не е поступил добре, макар и да не изпитва никакво разкаяние. И такъв е всеки един от тях. А пък тези, за които заговори Евгений Павлич, не искат дори да се смятат за престъпници и мислят, че са имани право и дори добре са поступили, т.е. горе-долу така. Ето къде е според мен ужасната разлика. И забележете, че всичко това е младеж, т.е. хора точно на такава възраст, когато най-лесно и най-беззащитно можеш да попаднеш под влиянието на деморализиращите идеи. Княз Шеча вече не се смееше и слушаше с недоумение Лев Николаевич. Александра Ивановна, която отдавна искаше да забележи нещо, замълча, сякаш някакво особено съображение я спря. А пък Евгений Павлович гледаше княза с открито очудване и този път вече без никаква подигравка. Какво сте го загледали така очудено, драги, неочаквано се обади ли сарата Пропофиевна, да не мислите, че той е поглупав от вас и не може да разсъждава като вас. Не, госпожо, не мислех това, каза Евгений Павлович, но едно ме очудва няже, извинете за въпроса ми, ако вие виждате и забелязвате така добре. Как, повторно извинение, не можахте в този странен случай, преди няколко дни, с Бурдовски, ако се не лъжа, да забележите същото извръщение на идеите и на морала? Ама точно същото. Тогава ми се стори, че вие не забелязахте нищо. Виж какво, приятелю, разгорещи се ли Прокофьевна, ние седим тук и се хвалим пред него, че всичко сме забелязали». А пък той получил днес писмо от едно от тях, от най-главния, пъпчивия, нали си го спомняш, Александра? Иска му прошка в писмото, макар и по свой начин, и заявява, че скъсал с другаря си, който го подстрекаваше оня ден, нали си спомняш, Александра? И че сега повече вярва на княза. Виждате ли, а никой от нас не е още получавал такова писмо, макар и да сме свикнали да гледаме от високо изпращача му. Айполит също пристигна да летува при нас. Извика Коля. Как? Той е вече тук? Разтревожи се князът. Щом излязохте с Лисавета Прокофиевна и той пристигна, аз го докарах с Файтон. Съвсем забравила, че току-що бе похвалила княза. Лисавета Прокофиевна просто изведнъж кипна. Обзалагам се, че той се е качвал вчера на тавана при тоя заядлив кълпазанин и на колене му е искал прошка и го е молил да го удостои преместването си тук. Ходи ли вчера при него? Та ти сам призна преди малко. Да или не? Стоя ли на колене пред него? Съвсем не е стоял, извика коля, а тък му обратното, и полит взе вчера ръката на княза и два пъти я е целуна, с очите си видях, така завърши цялото обяснение. Освен това князът прибави, че той ще се чувствува по-добре тук и, и Полит веднага се съгласи да се премести, щом се поправи. Това не е нужно, коля, смотолери князът, като стана и взе шапката си, защо го разправяте? Аз, къде ще ходиш? Спря го ли савета пропофиевна. Не се тревожете, княже, продължи оживено коля, не отивайте при него и не го смущавайте, той заспа, уморен от пътя, много е радостен. И знаете ли, княже, според мен е много по-добре ще бъде да не го виждате днес, отложете това за утре, за да не се сконфузи повторно. Тея Зерън той казваше, че от 6 месеца не се чувствувал така добре и толкова силен, дори кашля три пъти по-малко. Князът забеляза, че изведнъж Аглая промени мястото си, за да се приближи до масата. Той не смееше да я погледне, но чувствуваше с цялото си същество, че в този миг тя го гледа, и то може би заплашително. Че черните и кратко очи кипят от негодование и лицето и кратко се е зачервило. А аз мисля, Николай Ардарионович, че сте направили грешка, дето сте го довели тук, ако това е същото онова овтичаво момче, което тогава заплака и ни покани да отидем на погребението му, забеляза Евгений Павлович. Той така красноречиво говори тогава за стената пред неговата къща и че ще му бъде мъчно за тази стена. Вярвайте ми, грешка сте сторили. Право каза, ще се скара, ще се сбие с теб и ще си отиде, толкос. И Рисавета Прокофиевна с достоинство притегли към себе си кошничката с ръкоделието, забравила, че всички бяха вече станали, за да отидат на разходка. Спомням си с какъв патос говори той за тази стена, поде пак Евгений Павлович. Без тази стена нямало да може да умре красноречиво, а той държал много да умре красноречиво. Е, после. Измърмори князът. Ако не искате да му простите, той ще умре и без вашата прошка. Сега той се премести зарад дърветата. О, колкото до мене, аз му прощавам всичко, можете да му го кажете. Не така трябва да се разбира работата, тихо и като чери против волята си отговори князът. Все още в перил, в една точка на пода. Трябва и вие да се съгласите да приемете от него прошка. Аз ли? Че в какво съм виновен пред него? Ако не разбирате, тогава. Но вие разбирате много добре, той искаше тогава, да благослови всички ви и да получи благословия от вас, това е всичко. Скъпи княже, някак предпазливо побърза да каже княз Шича, като се спогледа с някой от присъствуващите, не се постига лесно раят на земята, а вие все пак се надявате да настъпи някак раят. Раят е мъчно нещо, княже, много по-мъчно, отколкото си го представя вашето прекрасно сърце. Но по-добре да престанем, иначе може би всички пак ще се сконфузим и тогава, да идем да слушаме музика, каза рязко ли савета Пропофиевна и Ядоса настана от мястото си. Всички станаха след нея. Едно, един от островите, образувани от ръкавите на Нева, дето са имали вири богаташите. Б. П. Две, за това ужасно убийство на шест души, Виш, към Сатъра 208. Достоевски има предвид по-нататък следните думи от защитника на горски: Ние виждаме един млад, 18 годишен човек, пълен с сили, с желание да живее и да принесе полза на обществото, но за това е нужна подготовка, а за подготовката са необходими материални средства, които престъпникът няма. Много естествено в главата му се е зародил планът на всяка цена да намери нещо, само за да принесе полза на семейството и на себе си. Той е намерил изход, да извърши престъплението, аз не смятам, че може да има много такива млади хора, на които да не дойде на ум да се възползуват от каквото и да е средство. За да постигнат целта си, ако ще да извършат дори и престъпление, голос, 1868, 133 от 14 май. 3. В нашите нови, току-що открити съдилища могат да се посочат вече толкова забележителни и талантливи защитници. Поремиката с либералната адвокатура от 600 те години, в най-известните нейни представители, като в И. Сепасович, Е. И. Утин и други, Достоевски е виждал типични изразители на буржуазната казуистика, поради което се е отнасял към тях рязко отрицателно, е една от важните теми на Дневник на писателя, виж например, Дневник писателя, 1876, февруари, 2, май, гълъай. Своя художествен завършек тази полемика е намерила, в, братя Карамазови, в образа на адвоката Фетюкович, защитник на Дмитрий Карамазов. Вижтата 9.1.0 от това издание. 2. Князът изведнъж се приближи до Евгений Павлович. Евгений Павлич каза той със странна разпареност, като го хвана за ръката. Бъдете уверен, че аз ви смятам за най-благородния и най-добрия човек въпреки всичко. Бъдете уверен в това. Евгений Павлович толкова се очуди, че отстъпи крачка назад. За един миг той едва се сдържа да не избухне в силен смях, но като се взря повече в княза, забеляза, че той не беше като че ли на себе си или най-малкото се намираше в някакво особено състояние. Басирам се, извика той, че съвсем не това искахте да кажете, княже, и че може би думите ви съвсем не бяха отправени към мене. Но какво става с вас? Лошо ли вие? Възможно е. Твърде е възможно и вие много тънко забелязахте, че може би не към вас аз исках да се обърна. При тези думи той се усмихна някак странно и дори смешно, но изведнъж като че се разгорещи и извика. Не ми напомняйте за моето държане преди три дни. Много се срамувах през тези три дни. Знам, че съм виновен, но какво толкова ужасно сте направили? Виждам, че вие може би най-много от всички се срамувате за мене, Евгений Павлович, вие се червите. Това показва, че имате прекрасно сърце. Аз е и сега ще си отида, бъдете сигурен. Но какво става с него? Да не би така да започват припадъците му. Оплашено се обърна Лисавета Прокофиевна към коля. Не обръщайте внимание, Лисавета Прокофиевна, аз нямам припадък, ей сега ще си отида. Аз знам, че съм обиден от природата. 24 години бях болен, от раждането си до 24 годишната си възраст. Смятайте ме за и сега. Ей сега ще си отида, ей сега, бъдете сигурни. Аз не се червя, защото би било странно да се черви човек зарад болестта си, нали? Но аз съм извишен в обществото. Не от честолюбие го казвам. През тези три дни аз доста мислих и реших, че мой дълг е да ви предупредя искрено и благородно при прав случай. Има известни идеи, известни възвишени идеи, за които не бива да говоря. Защото непременно всички ви ще разсмея, току-що ми напомни за това княз шеча. Аз нямам благопристойни жестове, нямам чувство за мярка, думите ми не отговарят на мислите ми, а това ги обесценява. И за това нямам право, освен това съм нителен, убеден съм, че в тази къща не могат да ме обидят и ме обичат повече, отколкото заслужавам, но аз знам, а това сигурно го знам, че след 20 годишна болест сигурно нещо е останало. Така че невъзможно е да не ми се присмиват, от време на време, нали така? Той се оглеждаше наоколо, сякаш чакаше отговор и решение. Всички бяха мъчително изненадани от тази неочаквана, болезнена и, човек би рекал, във всеки случай безпричинна постъпка. Но тя даде повод за един странен инцидент. Защо казвате това тук? Извика изведнъж глая. Защо казвате това на тях? На тях? На тях, тя беше като че донемайкаде възмутена, очите й кратко мятаха искри. Князът стоеше пред нея безмълвен и безгласен и изведнъж побледня. Тук няма нито един, който би бил достоен да слуша такива думи. Избухна аглая. Всички тук не струват, колкото малкото ви пръстче, нито колкото ума, нито колкото сърцето ви. Вие сте по от всички, по-добър от всички, по от всички, по-чист от всички, по -чист от всички по-умен от всички, тук има хора, недостойни да се наведат и вдигнат кърпичката, която току-що изтървахте. Но защо се унижавате и се слагате подолу от тях? Защо сте изкълчили всичко у вас, защо нямате гордост? Господи, кой би повярвал това? Плесна с ръце ли сарата Прокофиевна? Ура за бедния рицар! Извика възторжено коля, мълчате. Как се осмеляват да ме обиждат тук във вашата къща? Нахвърли се изведнъж Аглая върху Лисавета Прокофьевна, изпаднала вече в онова състояние на истерия, когато човек не знае пречки и минава всяка граница. Защо всички, всички до един ме измъчват? Защо, княже, всички ме закачат от три дни заради вас? За нищо на света аз няма да се омъжа за вас. Да знаете, че няма да го направя никога, на никаква цена. Добре го запомнете. Нима човек може да се ожени за такова смешно същество като вас? Погледнете се сега в огледалото, както сте застанали. Защо, защо ме закачат, че съм щела да се омъжа за вас? Вие трябва да го знаете. И вие сигурно сте в заговора с тях. Никой никога не ви е закачал. Промалви изплашена Аделаида. Никому и през ума не е минавало, такава дума не е била казвана. Извика Александра Ивановна. Кой я е закачал? Кога са я закачали? Кой е могъл да и кратко каже подобно нещо? Бълнува ли, или не бълнува? Обърна се към всички ли савета Прокофиевна, трепереща от гняв. Всички ми го казваха, всички до един през тези три дни. Никога, никога аз няма да се омъжа за него. Изкрещля Глая, като се обля в горчили сълзи, закри лицето си с кърпичка и падна на един стол. Но той още не е искал ръ. Аз не съм искал ръката ви, Аглая Ивановна, каза неволно князът. Какво? Какво значи това? Очудена, възмутена и ужасена извика изведнъж ли савета Прокофиевна. Тя не искаше да вярва на ушите си. Исках да кажа, исках да кажа, започна с разтреперан глас князът. Исках само да обясня на Аглая Ивановна, или по-скоро да имам честа да обясня. Че съвсем не съм имал намерение, да имам честа да искам ръката и кратко, дори когато и да било. В тая работа аз нямам никаква вина, Бога ми, никаква вина, Аглая Ивановна. Никога не съм имал намерение да искам ръката ви, никога и презум не ми е минавало, никога няма да пожелая това, сама ще видите, бъдете сигурна. Някой лош човек ме е наклеветил пред вас. Бъдете спокойна. При тези думи той се приближи до Аглая. Тя махна кърпичката, с която бе закрила лицето си, погледна го бързо, и изгледа цялата му изплашена фигура. Разбра смисъла на думите му и изведнъж прихна да се смее право в очите му, с такъв весел и нездържан смях, с такъв присмехулен и подигравателен смях, че Аделейда първа не издържа, особено когато също погледна княза. Тя се спусна към сестра си, прегърна я и се разсмя също така нездържано и ученически весело като нея. Като ги гледаше, изведнъж почна да се усмихва и князът и с радостен и щастлив израз за повтаря. Е, слава Богу, слава Богу! Сега вече не се стърпя и Александра и се разсмя от все сърце. Като че ли този смях на трите сестри нямаше да има край? Хайде, полудяха! Измърморили савета Прокофиевна. Ту те изплашат, ту, но смехът бе заразил вече и княз Шеча, и Евгений Павлович, и Коля. Който се смееше непрекъснато, а гледайки всички, смееше се и князът. Да вървим да се разхождаме, да вървим да се разхождаме. Извика Аделаида. Всички заедно и непременно князът с нас, няма защо да си отивате, мили човече. Какъв мил човек е той, Аглая? Нали, мамичко? Ето защо аз трябва непременно, непременно да го целуна и прегърна зарат, зарад обяснението му преди малко съглая. Емей, емей ен, миличка, нали ще позволите да го целуна? Аглая, позволи ми да целуна твоя княз. Извика лудетината и наистина подскочи към княза и го целуна по челото. Той хвана ръцете и кратко, стисна ги силно, така че Аделейда нас малко не извика, погледна я с безкрайна радост и изведнъж бързо вдигна едната и кратко ръка до устните си и три пъти я целуна. Да вървим! Подканваше Аглая. Княже, вие ще ми бъдете кавалер. Позволяваш ли, емей На годеника, който ми отказа. Нали завинаги се отказахте от мене, княже? Ала не така, не така се подава ръка на дама, нима не знаете как трябва да се хване под ръка едва дама. Ето така, да вървим, ние ще вървим най-отпреде, искате ли да вървим най-отпреде, ти ти, -ти, -ти -едно. Тя говореше неспирно и все токо избухваше да се смее. Слава Богу! Слава Богу! Повтаряше ли савета Прокофиевна, без сама да знае на какво се радва. Страшно особени хора, помисли си княз Шечер, може би за стотен път, от как дружеше с тях, но харесваха му тези особени хора. Колкото до княза, може би той много не му харесваше. Княз Шечер беше малко навъсен и като че обрижен, когато всички излязоха на разходка. В най-весело настроение беше като че ли Евгений Павлович. През целия път до градинското казино той разсмиваше Александра и Аделаида, които вече се смееха с такава една готовност на шегите му, толкова, че той изведнъж почна да подозира, че може би те съвсем не го слушат. Без да си обясни защо, тази мисъл изведнъж го накара да се разсмее най-сетне извънредно силно и съвсем искрено, такъв беше характерът му. Двете сестри, впрочем в най-празнично настроение, непрекъснато поглеждаха към Аглая и княза, които вървяха напред. Поведението на най-малката им сестра им се виждаше много загадъчно. Княз Шеча се мъчеше непрекъснато да заприказва с Лисавета Прокофьевна за странични неща, може би за да я развлече, но и кратко дотегна ужасно. Тя изглеждаше съвсем разсеяна и отговаряше, както дойде, а понякога съвсем не отговаряше. Ала, загадките на Аглая Ивановна още не бяха се свършили тази вечер. Последната бе запазена за самия княз. Когато бяха на стотина крачки от вилата, Аглая бързо пошепна на своя кавалер, който продължаваше упорито да мълчи. Погледнете вдясно. Князът погледна. Гледайте повнимателно. Виждате ли оная пейка там, в парка, дето са трите големи дървета, зелената пейка? Князът отговори, че я вижда. Харесва ли ви местността? Понякога рано, към 7 часа сутринта, когато всички още спят, идвам да поседя тук сама. Князът измънка, че местността е прекрасна, а сега ме оставете, не искам да вървя повече с вас под ръка. Или по-добре да вървим под ръка, но не ми казвайте нито дума. Искам да остана сама с мислите си. Предупреждението беше във всеки случай излишно, и без да му заповядват, князът сигурно не би казал нито дума през време на разходката. Сърцето му заби ужасно, когато чу какво му каза тя за пейката. След минута той се размисли и със срам глупавата мисъл, която му бе дошла. Както се знае или поне както цял свят твърди, публиката, която се събира през седмицата в Павловското градинско казино, е по-избрана, отколкото в неделни и празнични дни, когато идват, всякакви хора, от града. Туалетите не са празнични, но са изящни. Станало е обичай да идват да слушат музика. Оркестърът е може би наистина най-добрият от всички наши градински оркестри и свири нови неща. Атмосферата на семейственост и дори интимност не изключва нито коректността, нито благоприличието. Публиката, която се състои изключително от летовници, се познава и идва тук да се диди. Мнозина го правят с истинско удоволствие и идват единствено за това, но има и други, които привлича само музиката. Скандалите са необикновено редки, но все пак избухват от време на време. Дори в делничен ден. Впрочем и без това не може. Този път вечерта беше прекрасна, а и публика имаше доста много. Всички места около оркестъра бяха заети. Нашата компания насяда на столове малко в страни, близо до левия изход. Тълпата и музиката ожириха малко ли савета Прокофиевна и развлякоха госпожиците, те размениха погледи с някои от познатите си и отдалеч любезно кимнаха на други с глава. Имаха също време да разгледат туалетите, да забележат някои чудноватости, да си поприказват за тях, подигравателно да се усмихнат. И Евгений Павлович също така се кланяше наляво надясно. Някои бяха вече забелязали, че Аглая и князът са заедно. Скоро някои познати млади хора се приближиха до майката и дъщерите, трима останаха на разговор, това бяха приятели на Евгений Павлович. Един от тях беше много млад и много хубав офицер. Много весел, много приказлив, той побърза да заведе разговор с Аглая и полагаше всички усилия да привлече вниманието и кратко. А Глая беше много любезна с него и необикновено весела. Евгений Павлович поиска от княза позволение да му представи този свой приятел. Князът почти не разбра какво искат от него, но запознанството стана, двамата се поклониха и си стиснаха ръцете. Приятелят на Евгений Павлович зададе един въпрос. Но князът като че не отговори или така особено смънка нещо, че офицерът го изгледа втренчено. После погледна Евгений Павлович и след като разбра веднага защо той бе намислил да го запознава, едва едва се усмихна и се обърна пак към Аглая. Евгений Павлович беше единственият, който забеляза, че в този миг Аглая изведнъж се изчерви. Колкото се отнася до княза, той дори не забелязваше, че други приказват и любезничат с Аглая, а на моменти почти забравяше, че седи до нея. Понякога му се искаше да отиде някъде, съвсем да се махне от тук и дори предпочиташе някое мрачно, пусто място, дето би останал сам с мислите си и никой няма да знае къде е. Или поне да бъде у дома си, на терасата, но никой да няма при него, нито Лебедев, нито децата, да се тръшне на дивана, да заруви лице във възглавницата и да остане така един ден, една нощ, още един ден. В други моменти мечтаеше за планини. Най-вече за едно познато планинско място, за което винаги обичаше да си спомня и дето с радост ходеше, когато живееше още там. За да гледа от това място селото долу в долината, едва виждащата се бяла нишка на водопада, белите облаци, един стар изоставен замък. О, как му се искаше да бъде сега там и да мисли за едно, о, цял живот само за едно, и за хиляда години би му стигнало. И нека, нека съвсем забравят за него тук. О, това е дори необходимо, Щеше дори да бъде по-добре съвсем да не го познаваха и всички тези образи, минали пред очите му, да бяха само сън. Впрочем сън или действителност, не е ли все едно? Понякога изведнъж той се заглеждаше в Аглая и по пет минути не откъсваше поглед от лицето и кратко. Но погледът му беше много странен, човек би рекал, че гледа предмет, който се намира на две версти от него, или нейн портрет, а не нея самата. Защо ме гледате така, княже? Попита тя изведнъж, като прекъсна веселия разговор и смях с околните. Хваща ме страх. Се ми се струва, че искате да протегнете ръката си и да докоснете лицето ми с пръст, за да го попипате. Нали така гледа, Евгений и Павлич? Князът и слуша думите и кратко, и като че ли се очуди, че те са отправени към него, след това разбра смисъла им, макар и не напълно, ала не отговори, но като видя. Че тя и всички се смеят, изведнъж отвори уста и почна и той да се смее. Смехът наоколо се усили, офицерът, който сигурно беше весел човек, просто се пупна от смях. Изведнъж Аглая гневно си пошепна. Идиот! Господи! Нима е възможно да избере такъв, нима съвсем си изгубила ума. Процеди през забили савета Прокофиевна. Това е шега. Същата шега, както и тогава са, бедния рицар. Със сигурност пошепна на ухото и кратко Александра, нищо друго. Пак го взе на присмех, както си знае. Само че тази шега отиде много далече. Това трябва да се прекрати. МАМАН. Преди малко се кривеше като комедиантка, всички ни изплаши с лудорията си. Все пак добре, че е попаднала на такъв идиот, отговори и кратко шепнеш комлисавета прокофиевна. Забележката на дъщеря и кратко я бе малко успокоила. Алакнязът чу, че го нарекоха идиот и трепна, но не поради този епитет, който той веднага забрави. В пълпата, недалеч от мястото, дето седеше, някъде отстрани, той не би могъл да посочи точно на кое място и в каква посока, му се мярна едно лице, бледо лице с кадрави тъмни коси, с усмивка и поглед, които му бяха добре познати, мярна се и изчезна. Твърде е възможно това да беше само плод на въображението му. От цялото видение останаха в паметта му само изкривената усмивка, очите и светло-зелената франтовска кърпа на шията на господина, който му се беше мярнал. Изгубили се този господин в тълпата, или се мушна в намиращата се наблизо гара, князът също не би могъл да определи. Но след минута той почна изведнъж бързо и неспокойно да се озърта, това първо видение можеше да предвещава или да предхожда второ видение. Това беше дори сигурно. Нима бе забравил за възможността от подобна среща, когато тръгваше насам. Наистина, когато вървеше към казиното, той като че не си даваше сметка тогава къде отива поради състоянието, в което се намираше. Ако знаеше или можеше да бъде повнимателен, още преди четвърт час щеше да забележи, че от време на време Аглая също неспокойно хвърля бегал поглед и сякаш също търси с очи нещо около себе си. Сега, когато по-силно личеше собственото му неспокойство... Увеличи се и безпокойството и вълнението на Аглая и щом той погледнеше назад, почти веднага и тя се обръщаше. Скоро излезе наяве причината за тяхната тревога. През страничния изход на казиното, близо до който бяха заели места князът и цялата компания Панчини, изведнъж се появи цяла тълпа хора, най-малко десетина. Начало на тълпата вървяха три жени, две от които бяха чудно хубави и за това не беше никак странно, дето подира им вървяха толкова поклонници. Но и в поклонниците, и в жените имаше нещо особено, което ги отличаваше напълно от останалата публика дошла да слуша музика. Почти всички веднага ги забелязаха, но повечето се правеха, че никак не ги виждат, с изключение на някои младежи, които се усмихнаха и си размениха шепнешком по някоя дума. Впрочем, беше невъзможно да останат незабелязани те явно парадираха, приказваха високо, смееха се. Можеше да се предположи, че мнозина от тях бяха пияни. Макар че някои бяха облечени контежки и елегантно, ала забелязваха се и личности с много странен вид. Странно облечени и с странно възбудени лица, имаше и няколко военни, както и възрастни, някои бяха с разкошни, широко и изяшно ушити дрехи. Те носеха пръстени и копчета на ръкавелите си, имаха великолепни смолисточерни перуки и бакенбарди, а по лицата им бе изписан особено благороден, макар и малко гносна израз. Ала това бяха хора, от които бягат в обществото като от чума. Несъмнено между нашите извънградски места за събиране има и някои, които се отличават с необикновено благоприличие и с особено добро име. Ала и най-предпазливият човек не е никога сигурен, че в някой момент няма да падне тухла върху главата му от съседната къща. Так му такава тухла заплашваше сега да падне и върху пристойната публика, събрала се около оркестъра, за да се мине от градината на площадката, Дето бе настанен оркестърът, трябваше да се слезе по три стъпала. Тък му до тях се беше спряла и бандата и не се решаваше да слезе, но една от жените излезе напред. Осмениха се да я последват само двама души от свитата и кратко. Единият беше доста скромен на вид човек на средна възраст, с порядъчна външност във всяко отношение, но изглеждаше като стар Ерген, т.е. от тези, които никога, никога не познават и които никой не познава. Другият, същински Дриплю, Имаше много съмнителен вид и не се отделяше от своята дама. Никой друг не тръгна подир ексцентричната дама, но когато слезе долу, тя дори не се обърна, като че и кратко беше съвсем безвъзлично вървили някой след нея, или не. Тя продължаваше да се смее и да говори високо, облечена беше с голям вкус и богато, но малко по-елегантно, отколкото трябваше. Тя мина край оркестера, за да отиде на отсрещната страна на площадката. Дето близо до пътя една каляска чакаше някого. Князът не бе я виждал повече от три месеца. Откак се беше върнал в Петербург, той се канеше всеки ден да отиде да я види, но може би го спираше някакво тайно предчувствие. Най-малкото не можеше да си даде сметка какво чувство би изпитвал в нейно присъствие, макар че, не без страх, се мъчеше да си представи тази среща. Едно само му беше ясно, срещата ще бъде мъчителна. Няколко пъти през тия 6 месеца той си беше спомнял за първото впечатление, което му бе направило лицето на тази жена, още когато я бе видял само на портрет, ала дори това впечатление от портрета, спомняше си той, беше извънредно тежко. Месецът, който бе прекарал в провинцията и през който се виждаше с нея почти всеки ден, му беше подействовал така ужасно, че князът понякога отпъждаше от ума си дори спомена за това неоддавнашно минало. Самото лице на тази жена винаги бе имало за него нещо, което го измъчваше, разговаряйки с Рогожин, князът бе оприличил това чувство на безкрайно съчувствие и то беше истина. Още когато погледна за пръв път портрета, това лице събуди у него всичките ужаси на съчувствието. Чувството на състрадание и дори на страдание зарад това същество не бе напускало никога сърцето му, не го напусна и сега. Нещо повече, то беше още по-силно. И все пак обяснението, което бе дал на Рогожин, не го задоволяваше, едва сега, в този миг, когато тя неочаквано се появи, той разбра може би с непосредния си усет какво липсваше на това обяснение. Липсваха думите, които биха могли да изразят ужаса, да, ужаса, сега, в този миг, той напълно го чувствуваше, имаше особени причини да бъде убеден, напълно убеден, че този жена е побъркана. Представете си, че човек, който обича една жена повече от всичко на света или предвижда възможността от такава любов, изведнъж види тази жена в вериги, зад желязна решетка. Под пръчката на пазача, ето какво горедоло беше чувството, което изпитваше сега князът. Какво става с вас? Бързо му пошепна Аглая, като го гледаше и наивно го дърпаше за ръката. Той извърна към нея глава, изгледа я е и видя, че в черните и кратко очи блести някакъв пламък който в този момент не можеше да си обясни. Помочи се да и кратко се усмихне, но изведнъж, сякаш в миг я е забрави. пак отмести погледа си надясно и пак почна да следи необикновеното си видение. В този момент Настасия Филиповна минаваше край самите столове на госпожиците. Евгений Павлович продължаваше да разправя на Александра Ивановна някаква история, която сигурно беше много смешна и интересна, говореше бързо и оживено. Князът си спомняше по-късно че Аглая бе казала изведнъж с полушепнещ глас, о, каква! Неопределена и недоизказана фраза, в един миг Аглая се въздържа и не прибави нищо повече, но това беше вече достатъчно. Настасия Филиповна, която минаваше, като че ли без да забелязва никого, изведнъж се обърна към тях и сякаш едва сега се гледа Евгений Павлович. Охо! Гледай къде бил! Извика тя, като изведнъж се спря. Или не можеш го откри? Когато и да пращаш да го търси, или като че нарочно ще го намериш там, дето най-малко очакваш. А пък аз мислех, че си там, у си. Евгений Павлович почервеня, погледна разярен на Стасия Филиповна и побърза да отмести очи от нея. Какво? Нима не знаеш? Представете си, той още не знае. Застрелял се е. Тази сутрин, Вуйчути се е застрелял. Преди малко ми казаха, в два часа. Сега половината град го знае, казват, че 350 хиляди рубли на държавата злоупотребил, а други казват, 500. А пък аз смятах, че все ще ти остави наследство, всичко изпапал. Много развратно старче беше. Хайде с богом, бон час, две. Наистина ли няма да заминеш? Ей, че на време си даде оставката, хитрецо. Но какви глупости говоря аз? Знаел си, предварително си знаел, може би още вчера си знаел. Сега вече не можеше да има никакво съмнение, че с нахалната си натрапчивост и парадирането на познаството си и несъществуващата интимност Настасия Филиповна преследваше. Някаква цел. В първия момент Евгений Павлович мислеше да се измъкне някак без много шум, като не обърне никакво внимание на оскърбителката. Ала думите и кратко го поразиха като гръм, щом чу за смърта на войчо си. Той побледня като платно и се обърна към Настасия Филиповна, която му съобщи това. В този момент Лисавета Пропофьевна бързо стана от мястото си и като повлече всички подиреси, едва не побягна оттам. Останаха за секунда само пняз Лев Николаевич, сякаш в нерешителност, и Евгений Павлович, още не дошъл на себе си. Ала е панчини не бяха отминали и на крачки, когато избухна страшен скандал. Офицерът, който беше голям приятел на Евгений Павлович и бе разговарял с Аглая, беше до немай възмутен. Към шик трябва да играе тук, няма други средства да се справиш с тия твар. Почти високо каза той. Изглежда, че от порано бе посветен в работата на Евгений Павлович. В един миг Настасия Филиповна се обърна към него. Очите й кратко светнаха, тя се втурна към един млад човек който бе застанал на две крачки от нея и когото тя не познаваше. Изтръгна бързо от ръцете му тънкото тръстиково бастунче и с все сила удари оскърбителя по лицето. Всичко това стана в един миг. Офицерът Разярен се нахвърли върху Настасия Филиповна, около която ги нямаше вече двамата и кратко придружители. Приличният господин на средна възраст бе успял вече да офейка, а пийнелият бе застанал на страна и се заливаше от смях. След една минута, без съмнение, щеше да дойде полиция, но до тогава Настасия Филиповна зле щеше да си изпъти. Ако не беше и кратко дошла неочаквана помощ, князът, който също стоеше на две крачки от нея, сполучи да хване изод зад ръцете на офицера. Той изтръгна едната си ръка и го блъсна силно в гърдите. Князът отхвърна на около три крачки и падна върху един стол. Ала Настасия Филиповна имаше вече до себе си двама нови защитника. Пред нападателя офицер стоеше боксьорът, автор на известната на читателя статия и ден член на бившата рубожинска банда. Келер. Запасен поручик, представи се той надменно. Ако желаете да се бием без оръжие, капитане, то аз, като защитник на слабия пол, съм на вашите услуги. Не надминат съм в английския бокс. Не се блъскайте, капитане, съчувствувам ви за кървавата обида но не мога да позволя и умручна разправа с жена пред очите на публиката. А ако желаете да уредим работата по друг начин, както подобава на един благороден човек, то вие естествено трябва да ме разберете, капитане. Но капитанът се беше вече съвзел и не го слушаше. В този момент от тълпата излезе Рогожин, хвана бързо Анастасия Филиповна под ръка и я отведе. Той също изглеждаше ужасно развълнуван, беше бледен и трепереше. Отвеждайки Анастасия Филиповна... Той успя все пак да се измее злобно в очите на офицера, извит на тържествуващ Дюкенджия да каже. Така. Намери ли си майстора? Разкърва ви си муцуната. След като се съвзе и разбра напълно с какви хора има работа, офицерът, закривайки впрочем лицето си с кърпичка, се обърна вежливо към княза, който се беше вече изправил. Княз мишкинли, с когото има удоволствието да се запозная. Тя е луда. Побъркана. Уверявам ви. Отговори князът с разтреперан глас, като, кой знае защо, протегна машинално към него треперещите си ръце. Аз не мога, разбира се, да се похваля с такива сведения, но необходимо ми е да знам вашето име. Той кимна с глава и се отдалечи. Полицията пристигна точно 5 секунди, след като бяха изчезнали последните действуващи лица. Впрочем скандалът не трая повече от 2 минути. Някои от публиката станаха от столовете си и си отидоха, други само смениха местата си, трети се радваха много на скандала, а четвърти намериха тема за оживен разговор. С една дума, работата се приключи както винаги. Оркестърът засвири отново. Князът тръгна след Панчини. Ако той беше се сетил или бе имал време да погледне вляво, след като го блъснаха и беше паднал на стола, щеше да види на двайсетина крачки от себе си Аглая която се беше спряла да гледа скандалната сцена, без да обръща внимание, че я викат майка и кратко и сестрите и кратко, отминали вече нататък. Княз Шача, изтича до нея и най-после я убеди да побърза и да тръгне. Лисавета Пропофиевна си спомняше по-късно, че Аглая се върна при тях толкова развълнувана, че надали бе чула техните повиквания. Но когато точно след две минутите влязоха в парка, Аглая каза с обикновения си равнодушен и капризен глас. Исках да видя как ще свърши комедията. Едно, насаме. Две, желая ти успех. Трети, инцидентът в казиното докара почти в ужас и майката, и дъщерите. Разтревожена и развълнувана, Лисавета Пропофиевна буквално едва ли не тичаше с дъщерите си през целия път до вкъщи. Според нейните възгледи и разбирания в този инцидент бяха станали и се бяха разкрили твърде много неща така че въпреки объркаността и оплахата и кратко, в главата и кратко вече се зараждаха решителни мисли. Алай и всички разбираха, че беше станало нещо особено и че може би, и то за щастие, почва да се разбулва някаква необикновена тайна. Въпреки предишните уверения и обяснения на княз Шача, сега се видя истинският лик на Евгений Павлович, той бе изобличен, демаскиран и излязоха наяве връзките му с тази твар. Така мислеше ли савета Прокофиевна и дори двете и кратко по-големи дъщери. Ползата от това заключение беше тая, че се натрупаха още повече загадки. Макар и да се възмущаваха до някъде, задето майка им се беше оплашила толкова силно и така открито бягаше. В първия момент на смущението девойките не се решаваха да я безпокоят с въпроси. Освен това, кой знае защо, им се струваше, че сестра и Маглая Ивановна може би знае по тази работа повече, отколкото те и майка им. Княз Шъча, беше също така мрачен като нощ и също много замислен. През целия път Лисавета Прокофиевна не му каза нито дума, но и той, изглежда, не забеляза това. Аделей да се опита да му зададе въпроса, за какъв войчо говореха преди малко и какво се е случило в Петербург. Но с най-кисела физиономия той кратко измърмори в отговор нещо много неопределено за някакви сведения и че всичко това е... Разбира се, измислица. Няма никакво съмнение, отвърна Делаида и повече не попита за нищо. Аглая пък се беше успокоила извънредно много и само забеляза по пътя, че много бързат. Веднъж тя се обърна и видя княза, който бързаше да ги настигне. Тя се усмихна подигравателно и вече не се обърна към него. Най-сетне почти до самата вила те срещнаха Иван Фюдорович, който току-що върнал се от Петербург идеше насреща им. Първата му дума беше да запита за Евгений Павлович, но съпругата му го отмина с фирепо, без да отговори и дори без да го погледне. По очите на дъщерите и на княз Шеча, той веднага позна, че вкъщи е имало буря, Алай и преди да забележи това, по лицето му бе изписана някаква необикновена тревога. Той хвана тутакси под ръка княз Шеча, спря го пред пътната врата и почти шепнешком размени с него няколко думи, по тревожния вид и на двамата, когато се изкачваха после на терасата и отидоха при Лисавета Прокофиевна, можеше да се предположи, че те бяха научили някаква извънредна новина. Малко по малко всички се събраха горе в стаята на Лисавета Прокофиевна и на терасата остана единствено само князът. Той седеше в единъгъл и сякаш чакаше нещо, впрочем и сам той не знаеше какво търси тук, и презум не му минаваше да си отиде, като вижда суматохата в къщата, човек би рекал че той е забравил цялата вселена и е готов да седи две години поред, където и да го сложат. Отгоре до него достигаха от време на време отзвуци на тревожен разговор. Самият той не би могъл да каже колко време бе седял тук. Стана късно и съвсем се стъмни. Изведнъж на терасата се яви Аглая, тя изглеждаше спокойна, но малко бледа. Щом видя княза, когато явно не очакваше да види тук, седнал на стол фагала, тя се усмихна някако чудено. Какво правите тук? Попита тя, като се приближи до него. Князът, смутен, смутолеви нещо и скочи от стола, но аглая на часа седна до него, той също зае мястото си. Тя го изгледа с бърз, но внимателен поглед, след това погледна през прозореца някак съвсем разсеяно и после пак втренчи очи в него. Може би и кратко се иска да се засмее, помисли князът. Не, не, ако беше така, тя нямаше да се въздържа. Искате ли да пиете чай? Попита тя след известно мълчание. Ще кажа да ви донесат. Не. Не знам. Как така не знаете пиели ви се, или не? Да не забравя, кажете ми, ако някой ви обяви дуел, какво ще направите? Още о исках да ви попитам. Ала, кой, никой няма намерение да ми обявява дуел. Но ако това стане, много ли ще се изплашите? Струва ми се, че много ще се изплаша. Сериозно? Значи, сте страхливец? Не, може би не съм. Страхливец е оня, който се бои и бяга, а който се бои и не бяга, той още не е страхливец, каза усмихнат князът, като помисли малко. А вие няма ли да избягате? Може би няма да избягам, засмя се най-после той на въпросите на Аглая. Макар че съм жена, аз не бих избягала за нищо на света, забеляза тя едва ли необидено. Впрочем, вие сигурно ми се смеете и правите обикновените си грима си, за да станете по-интересен, кажете ми, обикновено от 12 крачки ли се стреля на дуел, а някои и от 10. Ще рече, сигурен си, че ще бъдеш или убит, или ранен. На дуелите май рядко улучват. Как рядко? Та нали убиха Пушкин? Това може би е случайност. Съвсем не е случайност, това е било дуел на смърт и го убиха. Кошумът е попаднал много ниско, а Дантес се е целил сигурно някъде по високо, в гърдите или главата. Никой не се цели там, дето той е попаднал, значи. Кошумът е улучил Пушкин по-скоро случайно, по погрешка. Това ми го казаха хора, които разбират. А аз приказвах веднъж с един войник и той ми каза, че когато се пръснат във вериги за стрелба, остават изрично им повелява да се целят от кръста надолу. Така е и казано в остава. От кръста надолу. Значи, заповядано им е да стрелят не в гърдите или в главата, а изрично от кръста надолу. По-късно питах и един офицер и той ми каза точно същото. Така е, ако е от далечно разстояние. А вие знаете ли да стреляте? Никога не съм стрелял. Мигар и пистолет не знаете да заредите. Не знам. Тоест знам как трябва да се направи, но никога не съм зареждал. Е, значи, не знаете защото за това се иска практика. Тогава слушайте и запомнете добре, първо ще купите хубав барут за пистолет, невлажен, казват, че трябва да не бъде влажен, а съвсем сух, да бъде също ситен, такъв ще поискате, а не барут за топове. Колкото до шумите, казват, че трябвало сам човек да ги излива. Вие имате ли пистолет? Не, и не ми трябва, засмя се изведнъж князът. Ей, че глупост! Непременно си купете, и то хубав, френска или английска марка, казват, че те били най-добрите. След това вземете от барута, колкото да напълните един на а може и два, и го изсипете в цевта на пистолета. По-добре е повечко. Натъпчете го с дреб, не знам защо, но трябвало, казват, непременно с дреб, може да го извадите от някой дюшек или от пролуки на врати, които понякога запушват с дреб. Ще сложите кошума само след като сте пъхнали дреба, чувате ли, първо барута, а след това кошума, иначе няма да гръмне. Защо се смеете? Искам да стреляте всеки ден по няколко пъти и непременно да се научите да улучвате целта. Ще го направите ли? Князът се смееше, а глая тропна я до сано с крак. Сериозният и кратко вид при подобен разговор бе очудил до някъде княза. Той чувствуваше смътно, че би трябвало да попита нещо. Да зададе някакви въпроси, във всеки случай нещо по-сериозно от това как се зареждат пистолети. Но всичко това бе изфръкнало от Ономо и той съзнаваше само, че тя е седнала пред него, а той я е гледа и в този момент му беше почти безразлично, за каквото и да заприказваше тя. Най-после от горния етаж слезе на терасата Иван Фюдорович, той отиваше някъде и изглеждаше намръщен, обрижен и твърдо решен на нещо. «А, Лев Николаич, ти ли си? Къде по това време? Попита той, въпреки че Лев Николаевич нямаше никакво намерение да мърда от мястото си. Да вървим, имам да ти казвам нещичко. Довиждане, каза Аглая и подаде ръка на княза. На терасата беше вече доста тъмно и князът не би могъл да разгледа много ясно в този миг лицето и кратко. След една минута, когато излизаше вече заедно с генерала от вилата, изведнъж той се изчерви силно и здраво стисна дясната си ръка. Излезе, че пътят и на двамата беше един и същ, въпреки късния час Иван Фюдорович бързаше да отиде при някого, за да поприказва по някаква работа. Ала междувременно той заприказва изведнъж с княза, бързо, тревожно, доста несвързано, като често споменаваше в приказките си името на Лисавета Прокофьевна. Ако князът можеше да бъде в този момент повнимателен, може би щеше да се досети. Че Иван Федорович иска между другото да изкопчи нещо и от него или по-скоро направо и открито да го попита за нещо, но все не сполучва да засегне същината на въпроса. За свой срам князът беше толкова разсеян, че отначало дори нищо не слушаше и когато генералът се спря пред него, за да му зададе някакъв първи въпрос, той бе принуден да признае, че нищо не разбира. Генералът вдигна рамене. Някакви особени хора сте станали вие всички? Във всяко отношение, заприказва пак той. Казвам ти, че съвсем не разбирам идеите и тревогите на Лисавета Пропофьевна. Изпаднала е в истерия, плаче, казва, че се ни посрамили и опозорили. Кой? Как? С кого? Кога и защо? Признавам, аз имам вина, това си признавам, голяма вина, но коварните замисли на тази, неспокойна жена която при това се държи и лошо, могат да бъдат ограничени най после от Полицията и аз още днес имам намерение да се видя с някои хора и да предупредя. Всичко може да се нареди спокойно, кротко, дори любезно, с и без всякакъв скандал. Съгласен съм също, че бъдещето гъмжи от събития и че много неща остават неизяснени. Тук има и интрига, но ако тук не знаят нищо, а там не могат нищо да обяснят. Ако аз не съм чувал, ти не си чувал, трети, четвърти, пети също не е чувал нищо, питам те, кой най-после е в течение на работата. Как според тебе да се обясни това, освен че всичко е полумираш, нереалност, нещо като, да речем, светлината на луната, или като други призраци. Тя е побъркана, смънка князът, като си припомни изведнъж с болка всичко, случило се през деня. Да приемем, ако говориш за същата. И мене също ми е идвала почти същата мисъл и си заспивах спокойно. Но сега виждам, че вкъщи разсъждават по-правилно и аз не вярвам да е побъркана. Да речем, че тази жена не е със здрав разум, но не само не е безумна, но дори е хитра. Днешната нахална постъпка по отношение на капитон Алексич най-добре го доказва. Тя действува мошенически или най-малкото езуитски, за да постигне точно определена цел. Кой е той е капитон Ах, Боже мой, Лев Николаич, ти нищо не слушаш. Не ни бях започнал да ти говоря за капитан Алексич, толкова съм съм, че дори и сега ми треперят ръцете и краката. Затова се и забавих днес в града. Капитан Алексич Радомски, Войчо на Евгений Павлович. Е, да. Извика князът. Се е застрелял тази сутрин, на разсъмване, в 7 часа. Почтено старче, 70-годишен, епикореец, и точно както е казала тя, злоупотребил е държавни пари, значителна сума. Но откъде е могла, да узнае ли? Ха-ха. Ами че на нищом се е появила тя и около ней се е образувал цял штаб. Знаеш ли какви личности я посещават сега и ламтят, за честа да се запознаят? Нищо чудно, ако е могла да научи днес нещо от познати, дошли от града». Защото сега цял Петербург вече знае, както впрочем и половината Павловсек, ако не вече и цял Павловсек. Но каква тънка забележка е направила за мундира, както ми разправиха, т.е. колко на време Евгений Павлич успял да си подаде оставката. Ей, че пъклен намек! Не, това не говори за лудост. Аз, разбира се, се отказвам да вярвам, че Евгений Павлич е могъл да знае предварително за катастрофата, тоест, че тя ще стане на тая дата, 7 часа и така нататък. Но той е могъл да пречувствува всичко това. А пък аз, княз Шичър, и всички ние се надявахме, че на всичко отгоре той ще му остави наследство. Ужас! Ужас! Впрочем разбери ме добре, аз не обвинявам в нищо Евгений Павлич, Бързам да ти го обясня, но все пак тук има нещо подозрително. Княз Шечер е страшно поразен. Всичко това ни според тя някак странно. Но какво подозрително има в поведението на Евгений Павлич? Нищо. Държал се е най-благородно. Аз не намеквам за нищо. Личното му състояние, смятам, не е засегнато. Лисавета Прокофиевна, разбира се, не иска и да чуе за него. Но главното... Всички тези семейни катастрофи или по-скоро казано, всички тези спречквания. Дори не знаеш какво име да им дадеш. Ти всъщност си приятел на семейството, Лев Николаич, та представи си, току-що узнахме, макар че още не е сигурно, че уж преди повече от месец Евгений Павлич се обяснил на Аглая и уж получил от нея категоричен отказ. Не може да бъде. Извика с жар князът. Но Мигар ти знаеш нещо. Трепна от очудване генералът и остана като закован на мястото си. Виждаш ли, драги мой, аз може би ненужно и неприлично се разприказвах пред тебе, но то е, защото ти си, ти си, може да се каже, такъв един човек. Дали ти не знаеш нещо особено? Нищо не знам, за Евгений Павлич, смънка князът. И аз не знам. Мене, мене, драги, на всяка цена искат да ме заровят в земята, да ме погребат и хич не искат да разберат. Че това е тежко за един човек и че аз няма да го понеса. Такава ужасна сцена се разигра преди малко. Казвам ти го като народен син, а най-важното, Аглая като че се смее на майка си. За това, че тя уж отказала на Евгении Павлич преди около месеци, че помежду им, им имало доста решително обяснение. Ни казаха сестрите и кратко като предположение, впрочем сериозно предположение. Но нали тя е едно такова самоволно и фантастично създание, че просто не можеш нищо да кажеш. Тя притежава всичките възвишени, всичките блестящи качества на сърцето и ума, всичко това го има, приемам, но е толкова капризна и подигравателна, с една дума, дяволски характер и отгоре на това са своите фантазии. Преди малко се присмя в очите на майка си, на сестрите си, на княз Шича, за мене да не говорим, рядко не ми се присмива. Но нали знаеш колко я обичам аз, обичам дори подигравките и кратко, и за това, струва ми се, той дяволче особено ме обича, тоест повече от всички други. Басирам се, че и от тебе е намерила вече на какво да се подиграе. Преди малко ви сварих да приказвате след бурята, която избухна горе, тя седеше с тебе, сякаш нищо не е било. Князът се изчерви ужасно и стисна дясната си ръка, но не каза нищо. Скъпи ми, добри ми Лев Николаич. С чувство и с жар каза изведнъж генералът. Аз и дори самата Лисарета Прокофиевна, която впрочем пак е почнала да те хука, а заедно с тебе и мене зарад тебе, само че не разбирам защо, ние все пак те обичаме. Искрено те обичаме и те уважаваме въпреки всичко, въпреки че това може би не личи. Но съгласи се, скъпи приятелю, сам се съгласи каква внезапна загадка и каква мъка е да чуеш, когато изведнъж това хладнокръвно дяволче защото тя бе застанала пред майка си и се преструваше на надълбоко възмутена от всички наши въпроси, най-вече от моите, защото дявол да го вземе, аз прояви глупост, хрумна ми да се покажа строк като глава на семейство, Нямащо? що, проявих глупост. Ей тъй това хладнокръвно дявол, че изведнъж с подигравка ти заявява, че тази, побъркана, така се изрази тя и аз се очудих, като я чух да повтаря твоите думи, нима не можахте, казва, да се, сетите до сега че тази побъркана, си е втълпила в главата да ме ожени на всяка цена за княз Лев Николаевич и за това гледа да прогони Евгений Павлич от къщата. Ни, това каза само, не даде никакво друго обяснение и прихна да се смее, а ние останахме с зинали уста, докато тя тръщна вратата и излезе. После ми разправиха за днешния инцидент с нея и с тебе, и, и, слушай, скъпи княже, ти не си докачлив човек и си много умен, забелязал съм го, но не се сърди, ако ти кажа, че тя ти се присмива, Бога ми, като дете ти се присмива и затова ти не и кратко се сърди, но това е положително така. Не мисли кой знае какво, тя просто се шегува из тебе, с всички нас, от безделие. Хайде с Богом! Нали знаеш нашите чувства? Нашите искрени чувства към тебе, те са неизменни, никога нищо не може да ги измени, но аз трябва да се отбия тук, довиждане. Рядко съм се пържил така на тиган, тъй ли се казваше, както сега. И това ми било летуване. Когато остана сам на кръстопътя, князът се огледа, прекоси бързо улицата, приближи се до осветения прозорец на една вила, разгъна едно малко рисче, което бе стискал силно в дясната си ръка през всичкото време, докато говореше с Иван Фюдорович, и прочете под слабите лъчи на светлината. Утре в 7 часа сутринта ще бъда на зелената пейка в парка и ще ви чакам. Реших да говоря с вас по един извънредно важен въпрос, който пряко ви засяга. Пиес, надявам се, че няма да покажете никому тази записка. Макар, че ми е съвестно да ви правя такава поръка, аз реших, че си я заслужавате и я написах, като се червях от срам за вашия смешен характер. Пипи. СС. Това е същата зелена пейка, която днес ви показах. Трябва да се срамувате, че бях принудена и това да прибавя. Записката беше написана на и изгъната небрежно, най-вероятно миг преди да дойде аглая на терасата. С неописуемо вълнение, което стигаше до оплаха, князът пак стисна силно записката в ръката си и побърза да се дръпне от светлината на прозореца, като изплашен крадец. Но при това движение изведнъж се сблъска здравата с един господин, който беше точно зад него. Аз ви следя, княже, каза господинът. Вие ли сте, келер? Извика князът очудено. Търся ви, княже. Чаках ви пред вилата на Епанчини, дето не можех, разбира се, да вляза. Вървях по петите ви, докато бяхте с генерала. На вашите услуги съм, княже, разполагайте скелер. Готов съм да се жертвувам и дори да умра, ако потрябва. Но, защо? Амиче сигурно ще ви извикат на дуел. Този поручик е моловцов, аз го познавам, т.е. лично няма да понеса оскърблението. На хора като мене и Ругожин той, разбира се, гледа като на измет, и то може би справо, така че единствен вие ще трябва да отговаряте. Ще трябва да се плаща за щупеното, княже. Чух, че събирал сведения за вас и сигурно още утре неговият приятел ще дойде у вас, а може би вече чака. Ако ми направите честа да ме изберете за секундант, аз съм готов да си дам и живота за вас, за това ви търсех, княже. Значи, и вие ми говорите за дуел. Разсмя се изведнъж князът за най-голяма изненада на Келер. Заливаше се от смях. Келер, който наистина бе стоял като на тръни, докато не изпълни желанието си да се предложи за секундант, почти се обиди, като гледаше колко весело се смее князът. Но вие, княже, му хванахте днес ръцете. Един благородник мъчно може да понесе това, още по-малко публично. А той ме блъсна в гърдите. Извика князът, смеейки се. Няма защо да се бием. Аз ще се извиня пред него и ще се свърши всичко. А ако трябва да се бием, ще се бием. Нека стреля, аз дори го искам. Хаха? -ха. Сега аз знам да зареждам пистолет. Вие знаете ли да зареждате пистолет, Келер? Най-напред трябва да се купи барут за пистолет, който да не е влажен и едър, какъвто употребяват за топовете, след това първо трябва да се тури барутът. Да се извади от някоя врата дреб и после вече да се вкара кошумът, но не кошумът преди Барута, защото няма да гръмне. Чувате ли, Келер, защото няма да гръмне? ха, -ха не е ли това великолепно доказателство, приятелю Келер? Ах, Келер, знаете ли, че и сега ще ви прегърна и целуна? Ха, ха ха как стана така, че днес изведнъж изникнахте пред мене? Елате някой ден... Но по-скоро, у дома да пием шампанско. Всички ще се напием. Знаете ли, че аз имам 12 бутилки шампанско в зимника на Лебедев? Лебедев ми го продаде, оказион, завчера, още на другия ден, след като се преместих у него, купих ги всичките. Ще събера цялата компания. Кажете, вие ще спите ли тази нощ, както всяка нощ, княже? Тогава приятни са нища. ха, -ха. Князът прекуси улицата и изчезна в парка, като остави Келер замислен и малко очуден. Той не беше виждал още княза в такова особено настроение, пък и никога не можеше да си го представи така. Може би е в треска, защото е нервен човек и всичко това му е подействувало, но той, разбира се, няма да се оплаши. Такива като него не се плашат, бога ми. Мислеше Келер. Хъм, шампанско. Все пак интересно известие. 12 бутилки, цяла дозинка, нямащо, доста порядъчен гарнизон. Обзалагам се, че Лебедев е взел от някого като залог това шампанско. Хъм, но този княз е доста мил, вярно, обичам такива хора, ала няма време за губене щом има шампанско, так му сега е моментът. Че князът беше като втреска, това бе наистина вярно. Той се скита дълго и стъмния парк и най-после се усети, че се разхожда по една и съща алея. В съзнанието му бе останал споменът, че по тази алея бе минал вече 30-40 пъти напред между пейката и едно старо дърво, което беше високо и се виждаше от около 100 крачки. Но дори да искаше, не би могъл да си спомни какво бе мислил, докато се разхождаше почти цял час из парка. Впрочем неволно осъзна една мисъл, която го накара изведнъж да избухне в смях, макар че нямаше защо да се смее, все го избиваше на смях. Дойде му на ум! че предположението за дуела е могло да се породи не само в главата на Келер и че следователно обяснението как се зарежда пистолет може би не е случайно. Гледай ти! Спря се той, озарен изведнъж от друга мисъл. Преди малко, когато слезе на терасата и ме намери фъгъла, тя се очуди много, че ме вижда там, смя се силно, предложи ми чай. А нали в това време записката е била вече в ръцете и кратко, ще рече, знаела е със сигурност, че съм на терасата. Тогава защо се очуди? Ха, -ха, ха той извади записката от джоба си и Ацелуна, но веднага се спря и се замисли. Колко е чудно това? Колко е чудно, каза той след минута дори с някаква тъга. В моменти, когато чувствуваше голяма радост, винаги му ставаше тъжно, без сам да знае защо. Той се огледа втренчено наоколо и се зачуди, че е дошъл на това място. Почувствува голяма умора, приближи се до пейката и седна. Около него беше необикновено тихо. Музиката бе престанала да свири. Може би нямаше вече никой в парка, естествено минаваше 11.30. Нощта беше тиха, топла, светла, петербургска нощ в началото на юни, но в гъстия сенчест парк, в алеята, дето се намираше, беше вече почти съвсем тъмно. Ако в този момент някой му кажеше, че е влюбен, страстно влюбен, щеше да отхвърли тази мисъл с учудване и може би дори с негодование. А ако този някой прибавеше, че записката на Аглая е любовна записка, определяне на любовна среща, той щеше да умре от срам за предположението на този човек и може би щеше да му обяви дуел. Всичко това беше напълно искрено и той нито веднъж не се осъмни и не допусна ни най-малка, двойна, мисъл за възможността да бъде обичан от тази девойка или дори за възможността той да я обича. Той би сметнал за нещо чудовищно възможността да бъде обичан, такъв човек като него. Струваше му се, че ако наистина в тая работа има нещо, то беше просто игра от нейна страна. Но той всъщност беше някак твърде равнодушен към тази игра и я намираше съвсем вреда на нещата, замислен и загрижен беше за нещо съвсем друго. Той бе повярвал напълно на думите на генерала, който в своето безпокойство бе казал преди малко, че тя се присмива на всички и най-вече на него, княза. Не беше се почувствал ни най-малко оскърбен от това, според него така и трябваше да бъде. Всичко се свеждаше за него главно в това, че утре рано за ранта той пак ще я види, ще седи до нея на зелената пейка, ще я слуша да му обяснява как се зарежда пистолет и ще я гледа. Нищо повече не му трябваше. Един-два пъти той също се запита какво ли има тя да му каже и каква е тази толкова важна работа, която пряко го засяга. Той не се усъмни, впрочем, нито за момент че наистина съществува такава, важна работа, за която му определяха среща, но почти съвсем не мислеше за тази важна работа сега и дори нямаше ни най-малко желание да мисли. Бавни стъпки изкърцаха по пясъка на алеята и го накараха да вдигне глава. Един човек, чието лице беше мъчно да се различи в тъмнината, се приближи до пейката и седна до него. Князът се премести бързо към него, почти го докосна и позна бледото лице на Рогожин. Знаех си, че скиташ някъде насам и дълго не те търсих, процеди през заби Рогожин. Те се виждаха за пръв път след срещата си в коридора на хотела. Смаян от внезапното появяване на Рогожин, князът известно време не можа да събере мислите си и в сърцето му се съживи мъчително чувство. Рогожин явно си даваше сметка за впечатлението, което беше направил, ала, макар че в първия момент беше смутен, говореше с една лекота, която изглеждаше престорена. Но князът скоро доби впечатление, че в него няма нищо престорено и дори никакво особено смущение, ако в жестовете и в приказката му имаше някаква стеснителност. Тя беше само външна, в душата си този човек не можеше да се промени. Как ме намери тук? Попита князът, за да каже нещо. Научих от Келер, аз ходих и у вас, че си отишъл в парка, а, рекох си, познах. Какво искаш да кажеш това, познах? Тревожно подхвана князът изтърваната дума. Рогожин се усмихна, но не даде обяснение. Получих писмото ти, Лев Николаич, напразно е всичко това, каква нужда е имало. А сега и да от нейна страна, заръча непременно да отидеш да я видиш, имала да ти казва нещо много важно. Още днес искаше да те види, ще отида утре. Сега се прибирам вкъщи, ти ще дойдеш ли у дома, защо да идвам? Казах ти всичко, с Богом. Мигар няма да дойдеш. Тихо го попита князът. Чуден човек си, Лев Николаич, просто да ти се чуди човек. И Рогожин се усмихна ядовито. Защо пък? Откъде ти иде сега тая злоба срещу мене? Тъжно и изжар поде князът. Та ти сам знаеш сега, че всичко, което си мислил, е било погрешно. Впрочем аз си предполагах, че злобата ти срещу мене не е минала, и то знаеш ли защо? Защото ти посегна на живота ми и за това злобата ти не минава. Казвам ти, че помня само оня Парфион Рогожин, с когото се побратимихме него ден, като си разменихме кръстовете, писах ти го във вчерашното писмо. За да забравиш дори да мислиш за тази лудост и да не ми говориш вече за него. Защо страниш от мене? Защо криеш ръката си? Казвам ти, че всичко, което се случи тогава, го смятам само за един момент на лудост. Разбирам сега много добре състоянието ти през целия оня ден, както разбирам себе си. Това, което си бева образил, не съществуваше и не можеше да съществува. Защо тогава да има злоба помежду ни, че ти способен ли си да изпитваш злоба? Засмя се пак Рогожин в отговор на топлите, неочаквани думи на княза. Той наистина стоеше две-три крачки настрана от него, криеше ръцете си. Сега вече съвсем не върви да те посещавам, Лев Николаич, прибави той бавно в заключение, сякаш казваше някаква сентенция. Толкова ли вече ме мразиш? Аз не те обичам, Лев Николаич, защо да идвам тогава при тебе? Ех, княже, ти си досущ като някое дете, поискали играчка, веднага трябва да му я дадеш, но то нищо не разбира. Всичко, което сега ми казваш, си го написал точно в писмото си и нима аз не ти вярвам. Вярвам на всяка твоя дума и знам, че никога не си ме лъгал и че и в бъдеще няма да ме излъжеш. И въпреки това не те обичам. Ето пишеш ми, че всичко си забравил и че помниш само Рогожин, с когото си разменил кръста си, а не оня Рогожин, който вдигна тогава нощ срещу тебе. Но откъде знаеш ти моите чувства? Рогожин пак се усмихна. Ами че може от него ден аз нито веднъж да не съм се разкаял, а ти вече ни прати братската си прошка. Може същата вечер да съм мислил вече за съвсем друго, а за това, и да мисли забравил. Каза князът. Как не? Басирам се, че веднага си взел тогава влака за Павловсек да дойдеш при оркестъра и си я следил и наблюдавал в тълпата точно тъй, както го направи днес. Мислиш, че ме очуди ли? Да не беше тогава в такова състояние, в което бе способен да мислиш само за едно. Може би и ножа нямаше да вдигнеш срещу мене. Аз имах тогава предчувствия още от сутринта, като те гледах, знаеш ли ти как изглеждаше. Когато си разменяхме кръстовете, точно тогава може би почна да се събужда у мене тази мисъл. Защо ме води ти тогава при старата? Надяваше се да спреш с това ръката си Но не е възможно да си помислил за това, а само е и тъй си го почувствовал като мене. И двамата сме имали тогава същото чувство. Ако не беше вдигнал тогава ръка срещу мене, която Бог ти е отблъсна, с какво лице бих стоял сега пред тебе? Защото и без това аз вече те подозирах, един и същ грях сторихме и двамата. Хайде, не се мръщи. Защо се смееш? Не съм се разкаивал, казваш ти, но и да си искал, може би не би могъл да се разкаеш, защото отгоре на всичко ти не ме обичаш. Да бях и като ангел невинен пред тебе. Пак нямаше да ме търпиш, що мислиш, че тя не тебе, а мене обича. Ето това е то ревността. А виж какво намислих тази седмица, парфюм, и държа да ти го кажа. Знаеш ли, че тя те обича сега може би повече от всички, и дори толкова, че колкото повече те измъчва, толкова повече те обича. Тя няма да ти го каже, но ти трябва да се умееш да го разбереш. Защо въпреки всичко тя в края на краищата ще се умъжи за тебе? Тя ще го каже един ден на тебе самия. Има жени, които дори искат да бъдат така обичани, а тя е тъкмо от тях. А твоят характер и твоята любов трябва да я смаят. Знаеш ли, че жената е способна да измъчи мъжа с жестокости и подигравки и нито веднъж да не почувства обизение на съвеста, Защото всеки път, като те гледа, ще си казва: Измъчвам го сега до смърт, но за това пък после ще го възнаградя с любовта си. Рогожин изслуша княза до край и прихна да се смее. Ама и ти самият, княже, да не си попаднал на такава. Чух някои неща за тебе, дали са верни. Какво, какво си могъл да чуеш? Трепна изведнъж князът и спря извънредно смутен. Рогожин продължи да се смее. Той бе изслушал слушал княза с известно любопитство, а може би и с известно удоволствие, радостното и горещо увлечение на княза го смая и ободри. Пък не само чух... Но и сам виждам сега, че е вярно, прибари той, че кога си говорил ти така, както сега. Та тия приказки съвсем като че ли не са твои. Ако не бях чул подобни неща за тебе, нямаше и да дойда да те търся чак тук в парка, и то в полунощ. Съвсем не те разбирам, Парфюон Семьонич. Още отдавна тя ми разправяше за тебе, а днес и лично се уверих, като те видях да седиш на концерта до Оная. Тя ми се кълна, и вчера, и днес ми се кълна че ти си влюбен като котка агла е панчина. За мене, княже, от това ни по-топло, ни по-студено, а и не е моя работа. Ако ти си я разлюбил, тя още не те е разлюбила. Нали знаеш, че тя иска на всяка цена да те ожени за другата, такъв обед е дала, хе-хе. Без това нящо, казва, няма да се омъжа за тебе, те в черквата и ние в черквата. Какво значи това, не мога да разбера и никога не съм разбирал, или те обича безгранично, или, щом те обича, защо ще иска да те жени за друга? Казва ми още, искам да го видя щастлив, значи, обича те. Казвал съм ти и ти писах, че тя не е сума си, каза князът, след като и слуша Рогожин. Господ знае. В това ти може би се лъжеш, впрочем днес, когато я заведох от концерта къщи, тя ми определи деня, ние ще се оженим сигурно след три седмици, казва. Ако не и по-рано, закле се, иконата и я целуна. Така че, княже, сега от тебе зависи работата, хе-хе. Всичко това е бълнуване. Това, което ми говориш, никога, никога няма да стане. Утре ще дойда да ви видя. Как можеш да казваш, че е луда? Забеляза Рогожин. Защо за всички други е сумаси, а само за тебе е побъркана? Как тогава ще пише писма там? Ако е луда, там също биха забелязали по писмата. Какви писма? Попитал плашен князът. Пише там, на другата, а тя ги чете. Нима не знаеш? Тогава ще узнаеш, сигурно тя самата ще ти ги покаже. На това не може да се вярва. Извика князът. Ех и ти, Лев Николаич, малко ги разбираш още тези работи, доколкото виждам, едва сега започваш. Почакай, и своя собствена полиция ще почнеш да поддържаш, и сам ще караулиш ден и нощ, и всяка стъпка, която направят, ще знаеш, ако само стига и не ми говори никога вече за това. Извика князът. Слушай, парфион, малко преди да дойдеш, се разхождах тук и изведнъж почнах да се смея, без да знам защо, а то било, защото се сетих, че сякаш нарочно утре е моят рожден ден. Сега наближава 12 часа. Ела да посрещнем тоя ден. Имам вино, ще пием, ти ще ми пожелаеш това което аз сам не знам сега да си пожелая, и то тък му ти трябва да ми го пожелаеш, а пък аз ще ти пожелая пълно щастие. Ако не искаш, върни ми кръста. Ти нали не ми го прати на другия ден? Нали е на шията ти? И сега го носиш? На шията ми е, каза Ругожин. Тогава да вървим. Не искам да посрещам новия си живот без тебе, защото за мен е започна нов живот. Ти не знаеш ли, Парфьон, че днес започна новият ми живот. Сега сам виждам и знам, че е започнал, и на нея ще го кажа. Ти не си съвсем на себе си, Лев Николаич. Четвърти, наближавайки заедно с рогожин вилата си, князът забеляза много учуден, че на терасата му, ярко осветена, се беше събрало шумно и многобройно общество. Веселата компания се смееше, викаше, като че се препираше и крещеше, от пръв поглед се виждаше че хората прекарват най-радостно времето си. И наистина, когато се качи на терасата, князът видя, че всички пиеха, и то шампанско и като че ли вече доста отдавна, тъй като мнозина от голяещите бяха вече успели да станат доста възторжени. Гостите бяха все познати на княза, но странното беше, че ги виждаше събрани всички наедно, сякаш са поканени, макар че князът не беше канил никого, а за рождения си ден се беше сетил неочаквано едва преди малко. Казал си навярно някому, че ще черпиш шампанско и ето ги вече довтасали, измърмори Рогожин. като се изкачваше след княза на терасата, знаеме ги тези неща. Само им свирни, прибави той почти със злоба, като си спомни естествено за своето скорошно минало. Всички посрещнаха княза викове и пожелания, заобиколиха го. Някои бяха много шумни, други по-спокойни, но щом научиха за рождение му ден. Всички се приближиха и побързаха един по един да го поздравят. Присъствието на някои лица, например на Бордовски, заинтересува княза. Но най-чудното беше, че сред тази компания се намери изведнъж и Евгений Павлович. Князът почти не искаше да вярва на очите си и на смалко не се оплаши, като го видя. В това време Лебедев, почервенял и почти изпаднал в възторг, дотича да даде обяснения, той беше съвсем цъфнал. От левенето му се разбра, че всички се събрали по най-естествен начин и дори случайно. Най-напред на мръква дошъл и полит и понеже се чувствувал много по-добре, пожелал да почака княза на терасата и се излегнал на дивана. После при него излязал Лебедев, след това цялото му семейство, т.е. дъщерите му и генерал и Волгин. Беордовски пристигнал си полит, когато придружавал. Минавайки край вилата, Ганя и Птицин се отбили, изглежда, преди малко. Тяхното появяване съвпадаше с инцидента в казиното. След това дошъл Келер, казал, че днес князът има рожден ден и поискал шампанско. Евгений Павлович дошъл едва преди около половин час. И Коля настоявал, колкото могъл, да се поднесе шампанско и да се уреди празник. Лебедев на драго сърце се съгласил да даде шампанско. Но от моето, от моето. левеше той на княза. На мои собствени разноски. За да ви чествуваме и честитим, ще има и обощение, закуска, за това се грижи дъщеря ми. Но да знаехте, княже, на каква тема приказваме. Нали си спомняте хамлетовото, да бъдеш или да не бъдеш, съвременна тема, съвременна. Въпроси и отговори. И господин Терентиев е до немайкъде, не иска да спи. Но от шампанското пи на само една глътка, само една глътка, няма нищо да му стане. Приближете се, княже, и решете спора. Всички вас чакаха, всички разчитаха на вашия изключителен ум. Князът забеляза благия, мил поглед на Вера Лебедева, която също си пробиваше път, за да стигне до него. Тя беше първата, на която той подаде ръка. Тя се изчерви от удоволствие и му пожела, щастлив живот от тоя ден нататък. След това изтича бързо в кухнята, дето приготвяше закуската, ала и преди идването на княза. Щом само можеше да се откъсне за момент от работата си. Тя изтичваше на терасата и с две уши слушаше разпалените и безкрайни спорове на малко пийналите гости по най-отвлечени и странни, за нея въпроси. По-малката и кратко сестра бе заспала с зинала уста върху един съндък в съседната стая, но момчето, синът на Лебедев, стоеше до коля и порити. по възхитение израз на лицето му се виждаше, че е готов да стои тук, без да мръдне. Ако ще би и 10 часа непрекъснато, за да се наслаждава на разговора. Чаках ви с голямо нетърпение и много се радвам, че ви виждам да идвате така щастлив, каза и Полит, когато князът веднага след варя се приближи да му стисне ръката. А от де знаете, че съм, така щастлив? По лицето ви се вижда. Поздравете, господата, и побързайте да седнете тук при нас. С голямо нетърпение ви чаках, прибави той, като многозначително наблегна на това, че е чакал. Когато князът попита не е ли опасно за здравето му да седи толкова късно, той отговори, че сам се очудва как преди три дни не искал да живее повече. А никога не се е чувствал по-добре от тази вечер. Беордовски скочи и смотолери, че е дошъл само така, за да придружи и Полит, и че също се радва, че в писмото си писал глупости, а сега просто се радва, той не довърши. Стисна силно ръката на княза и седна на стола. Когато поздрави всички, Князът се приближи до Евгений Павлович. Той веднага го хвана под ръка. Имам да ви кажа само две думи, пошепна му той, и то по една извънредно важна работа, да се оттеглим за една минута. Две думи, пошепна и друг глас на другото ухо на княза и друга река го хвана под ръка от другата страна. Князът с очудване забеляза една страшно рушава, почервеняла, намигаща му и смееща се личност, в която веднага позна Фердищенко. Бог знае откъде попаднал тук. Спомняте ли си за фердищенко. Запита той. Откъде попаднахте тук? Извика князът. Той се разкаива. Извика Келер, който се беше приближил бързо. Беше се скрил, не искаше да се явява пред вас, скрил се беше там въгъла, разкаива се, княже, чувствува се виновен. Но в какво, в какво? Аз го срещнах, княже, преди малко го срещнах и го доведох, той е един от редките ми приятели, но той се разкаива. Много се радвам, господа, елате, седнете тук при другите, аз и сега ще дойда, отърва се най-после князът, като побърза да отиде при Евгений Павлович. Забавно е тук у вас, забеляза той, и аз с удоволствие ви чаках около половин час. Вижте какво, любезни Лев Николаевич, аз уредих всичко с кормишев и дойдох да ви успокоя, няма какво да се тревожите, той погледна на работата много, много разумно, толкова повече че според мене по-скоро той самият е виновен. Кой е този Курмишев? Ами че този, комуто днес хванахте ръцете. Той беше толкова разярен, че искаше още утре да прати при вас секунданти за обяснение. Оставете, каква глупост. Разбира се, че е глупост и сигурно щеше да свърши с глупост, но у нас има такива хора. Вие може би сте дошли и за нещо друго, Евгений Павлич? О, разбира се, и да и по друга работа, разсмя се той. Утре взори, мили княже, аз отивам в Петербург по тази нещасна история. Историята с Вуйчу ми представете си. Всичко това е вярно и всички го знаят вече освен мене. Толкова смаян бях, че нямах дори време да намина там, уепанчини, утре също няма да мога, тъй като ще бъда в Петербург. Разбирате, нали? Може би ще отсъствувам 2 три дни, с една дума, на наопаки. Макар че не е кой знае колко важна работа. Но аз размислих, че трябва да се обясня с вас най-откровено по някои неща. И то без отлагане, т.е. преди заминаването ми. Сега, ако речете, аз ще поседя и ще почакам, докато всички се разотидат, пък и няма къде другаде да ходя. Толкова съм развълнуван, че не ми се изпи. Най-после, макар че е безучливо и нередно да се натрапиш така на един човек, аз ще ви кажа искрено: дошъл съм да търся вашето приятелство, мили ми княже. Вие нямате равен на себе си. Тоест не лъжете на всяка крачка, а може би и съвсем. А аз имам нужда от приятел и съветник по една работа. Защото положително сега се намирам в числото на нещастните. Той пак се засмя. Там е лошото, замисли се за минутка князът, че вие искате да почакате, докато те се разотидат, а пък Бог знае кога ще стане то. Не е ли по-добре да отидем сега в парка, уверявам ви, те ще ме почакат, аз ще се извиня. Не, не аз си имам съображения и не искам да заподозрят, че гледаме да водим някакъв специален разговор. Тук има хора, които се интересуват много от нашите отношения, не го ли знаете, княже. И много по-добре ще бъде да видят, че изобщо си поддържаме най-приятелски отношения, а не само при изключителни случаи. Нали разбирате, след 2-3 часа те ще се разотидат. Аз ще ви отнема 20 на минути, най-многото половин час. Но, моля ви се, заповядайте. Аз се много радвам, излишно беше да се обяснявате, а за добрите ви думи, за приятелските ни отношения много ви благодаря. Извинете, че днес съм разсеян, знаете ли, някак съвсем ми е невъзможно да бъда в този момент внимателен. Виждам, виждам, каза Евгений Павлович с лека усмивка. Той беше тази вечер в много весело настроение. Какво виждате? Трепна князът. А вие дори не подозирате, мили княже? Продължи да се усмихва Евгений Павлович, без да отговаря пряко на въпроса му, не подозирате, че аз съм просто дошъл да ви излъжа и между другото да изкопча някои сведения от вас, а, че сте дошли да изкопчите нещо, в това няма съмнение, засмя се най и князът, и дори може би сте решили и да ме поизмамите. Но какво да ви кажа, аз не се боя от вас, освен това всичко ми е сега някак безразлично, ще ми повярвате ли? И, и, и тъй като предварително съм убеден че все пак вие сте великолепен човек, може би в края на краищата наистина ще станем приятели. Вие ми харесахте много, Евгений Павлич, вие сте, според мен много, много почтен човек. Във всеки случай е много приятно да има човек работа с вас за каквото и да било, заключи Евгений Павлович, хайде да вървим, аз ще изпия една чаша за ваше здраве. Много съм доволен, че тък му вас пипнах. А, спря се той изведнъж. Този господин Ипорит вас ли е дошъл да живее? Да, но той няма да умре веднага, струва ми се. Защо? Така, нищо, аз прекарах половин час него тук. През цялото това време Ипорит чакаше княза и непрекъснато поглеждаше към него и към Евгений Павлович, когато те разговаряха на страна. Той се оживи трескаво, когато те се приближиха до масата. Беше неспокоен и възбуден, пот избиваше по му. Святкащите му блуждаещи очи се четеше освен някакво постоянно безпокойство и някакво неопределено нетърпение, погледът му се местеше безцелно от предмет на предмет, от едно лице на друго. Макар че до сега вземаше голямо участие в общия шумен разговор, оживлението му бе само трескаво, всъщност той не внимаваше в разговора, спореше несвързано, изразяваше се подигравателно, нехайно и парадоксално, не се доизказваше и спираше по на разговора, който сам преди минута бе започнал разпарено. Князът научи с изненада и съжаление, че му бяха позволили спокойно да изпие тази вечер цели две чаши шампанско и че пред него стоеше трета чаша, вече започната. Но той научи това едва по-късно, в момента не можеше да забележи каквото и да било. А знаете ли, аз ужасно се радвам, че тък му днес е вашият рожден ден. Извика и порит. Защо? Ще видите, сядайте по-скоро, първо защото са се събрали всички тези ваши хора. Справо съм смятал, че ще има хора, за пръв път в живота сметката ми излезе вярна. Жалко само, че не знаех от по-рано зарождение ви ден, щях да донеса подарък. Ха, ха А може пък и да съм дошъл с подарък? Много ли има още доръсъмване? Доръсъмване няма и два часа, забеляза за птици, след като погледна часовника си. Но защо ти е сега да се съмне, когато и без това може да се чете вън? Забеляза някой, за да мога да видя крайчеца на слънцето. Може ли да се пие за здравето на слънцето, княже, как мислите вие? И зададе въпроса твърдо, като се обръщаше към всички дръско, сякаш командуваше, но като че ли самият той не забелязваше това. Може, да пием, само че няма ли да бъде по-добре да се успокоите, и порит? вие пък все заспанем и говорите. Вие сте моята бавачка, княже. Щом слънцето се покаже и, зазвучи, на небето, от кого беше този стих, слънцето зазвуча на небето, едно, безсмислено, но хубаво. И ние хайде в леглото. Лебедев. Нали слънцето е източник на живота? Какво значат тези думи, източници на живота, в апокалипсиса? Вие чували ли сте за звездата пелин, княже? Чувах че Лебедев смята тази звезда Пелин за железопътната мрежа, пръсната из Европа. Не, позволете, така не може, завика Лебедев, като скочи и размаха ръце, сякаш искаше да спре общия смях, който избухваше. Позволете, с тези господа, всичките тези господа, обърна се той изведнъж към княза, ами че по известни въпроси, ето що, и той удари безцеремонно два пъти по масата, което още повече увеличи смеха. Макар че беше в обикновеното си вечерно състояние, този път Лебедев бе много възбуден и раздразнен от дългия, научен спор преди това. А в такива случаи се отнасяше към противниците си с безкрайно и до немайкъде открито презрение. Така не става. Преди половин час, княже, постигнахме съгласие да не се прекъсваме, да не се смеем, докато някой говори, да го оставим свободно да се изкаже. А след това вече нека му възразяват, ако искат, атеистите. Ето, избрахме си генерала за председател. А то какво става? Така можеш да объркаш всеки, който излага възвишени, дълбоки идеи. Та говорете де, говорете, никой не ви пречи. Чуха се гласове. Говорете, но не се отплесвайте. Каква е тая, звезда Пелин? Запита някой. Представа нямам. Отговори генерал Иволгин, който бе заел отново с важен вид мястото си на председател. Страшно обичам всички тези спорове и караници, княже, научните, разбира се, избърбори в това време Келер, като се клатеше на стола си в истинско опиянение и нетърпение. Научните и политическите, обърна се той изведнъж и неочаквано към Евгений Павлович, който бе седнал почти до него. Знаете ли, много обичам да чета във вестниците за дебатите в английския парламент, т.е. не за това, какво разискват там, вие знаете, не съм политик, а за това. Как се разговарят помежду си, как се държат, така да се рече, като политици. Благородният виконт, който е седнал срещу мене, благородният граф, който споделя моята мисъл. Благородният мой опонент, който очуди Европа със своето предложение, т.е. всички тези изреченица. Целият този парламентаризъм на един свободен народ, ето какво привлича хора като мене. Просто съм очарован, княже. Аз винаги съм бил артист в дълбочината на душата си. Кълнави се, Евгений Павлич. Значи, след всичко това, горещеше се в другия гългъня, според вас излиза, че железниците са проклети, че те са гибел за човечеството, че те са отрова, паднала от небето, за да размати, източниците на живота. Тази вечер Гаврила Ардалионович беше в особено възбудено състояние и по впечатлението на княза Весело, едва ли не тържествено настроен. Слебедев естествено той се шегуваше, за да го предизвика но скоро и сам се разпали. Не, не железниците! Възрази Лебедев, който в едно и също време Хем се нервираше прекомерно, Хем изпитваше грамадна наслада. Същност не са само железниците, които могат да размътят източниците на живота, а проклето е всичко това изцяло. Всичкият този научен и практичен дух на нашите последни векове, в неговата цялост, може би е наистина проклет. Сигурно ли е проклето, или само може би? Защото е важно да се знае в случая, попита Евгений Павлович. Проклето, проклето, сигурно е проклето. Разпарено потвърди Лебедев. Не бързайте, Лебедев, сутрин вие сте много по-добре разположен, подхвърли усмихнат птицин. За това пък вечер съм по-откровен. Вечер съм по-сърдечен и по-откровен. Разпарено се обърна Лебедев към него. По-искрен и по-определен, по, по и по-почтен. Но макар че сега се излагам на вашите нападки, пет пари не давам, към всички ви отправям предизвикателство сега. Към всички атеисти, как ще спасите вие света и какъв верен път му посочихте към спасението, вие, хората на науката, на промишлеността, на акционерните дружества, чиновниците и всички останали. С какво ще спасите света? С кредит ли? Какво е това кредит? Докъде ще ви изкара той? Ей, че сте любопитен. Забеляза Евгений Павлович. А моето мнение е, че който не се интересува от тези въпроси, той е безделник от висшето общество, господине. Кредитът ще ни изведе поне до обща солидарност и равновесие на интересите, забеляза Птицин. И нищо повече. Нямате ли друга морална основа освен задоволяването на личния егоизъм и на материалните нужди? Общ мир, общо щастие, проистичащи от нуждата. Позволете да попитам, така ли трябва да ви разбирам, уважаеми господине, ами че обща необходимост за всички хора е да живеят, да пият и да ядат, абсолютното и в края на крайщата научно убеждение. Че не можете да задоволите тези нужди без общо сдружаване и солидарност на интересите, е, струва ми се, достатъчно силна мисъл, за да послужи като опорна точка и като източник на живот, за бъдещите векове на човечеството, забеляза вече сериозно разпарен ганя. Необходимостта да пиеш и ядеш, т.е. единствено само инстинктът за самосъхранение. Та малко ли е това? Инстинктът за самосъхранение е нормален закон за човечеството. Кой ви е казал това? Извика изведнъж Евгений Павлович. Че закон, вярно е, но толкова е нормален, колкото и законът за разрушението, дори на саморазрушението. Мига единствено самосъхранението представлява нормален закон за човечеството. Охо? Извика и порит, като се обърна бързо към Евгений Павлович и го загледа със страшно любопитство, но щом видя, че той се смее, засмя се и той, побутна на коля, който стоеше до него, и пак го попита колко е часът, дори дръпна сребърния часовник на коля и жадно погледна стрелките. След това, забравил сякаш всичко, той се изтегна на дивана, отметна ръце под главата си и впери поглед в тавана, след половин минута отново седеше на масата. Изправен и заслушан в дрънканиците на Разборещилия се Дунемайка Лебедев. Ето една коварна и иронична мисъл, предизвикателна мисъл. Със страст поде Лебедев парадокса на Евгений Павлович. Ала тази мисъл е вярна, макар че изказахте с цел да подбудите противниците да се збият. Защото вие, светски шегубиец и кавалерист, макар и не без способности, сам не знаете колко е дълбока и вярна вашата мисъл. Да, господине, Законът за саморазрушението и законът за самосъхранението са еднакво силни за човечеството. Дяволът еднакво ще си служи и издвата, за да властвува над човечеството до незнайни още за нас времена. Вие се смеете? Вие не вярвате в дявола. Невярването в дявола е френска мисъл, повърхност на мисъл. Знаете ли вие кой е дяволът? Знаете ли името му? И без да знаете дори името му. Вие по примера на Волтер се присмивате на вида му, на копитата, опашката и рогата му, измислени от вас, защото нечистият дух е велик и страшен дух, но няма копита и рога, които вие сте му измислили. Но не става за него въпрос сега. Откъде знаете, че не става за него въпрос сега? Извика изведнъж и порит и се засмя до припадък. Ето една умна и загатваща мисъл. Похвали голебедев. Ала все пак не е там работата. Въпросът за нас е да знаем дали не са отслабнали източниците на живота, чрез развитието. На железниците ли? Извика Коля. Не на железниците, малко, но пламенно момче, а на цялата унази тенденция, на която могат да послужат железниците, така да се каже, за образец, за художествено изображение. Бързат, шумят, тръкат и усилват хода за щастието, казват, на човечеството. Един мислител... Оттеглил се от света, се оплаква, човечеството става много шумно и индустриално за сметка на душевното си спокойствие. Нека, но тръкането на каруците, които возят хляб на гладуващото човечество, може би струва повече от душевното спокойствие, от тържествуващо друг мислител, който пътува навред, и надменно го отминава. Но аз, мръсният Лебедев, не вярвам на каруците, които возят хляб на човечеството. Защото, ако не ги направлява една морална идея, тези каруци, които носят хляб на цялото човечество, могат съвсем хладнокръвно да отнемат насладата от хляба, който носят на значителна част от човечеството, както се е случвало вече. Каруците ли са, които могат хладнокръвно да отнемат? Обади се един. Както се е случвало вече, потвърди Лебедев, без да обърне внимание на въпроса, човечеството е имало вече приятел, Малтус, 2. Но всеки приятел на човечеството с несигурни нравствени основи е людоет на човечеството. И то аз не казвам нищо за неговата суетност, защото, ако засегнете суетността на когото и да е от тези безбройни приятели на човечеството, той ще бъде готов веднага да запали света от четирите му краища, за да задоволи дребнавата си от впрочем също както и всеки от нас, да си кажем правичката, както и самият аз, най-отвратителният от всички, защото аз ще бъда може би първият, който ще донесе дърва, а след това ще избяга. Но не е и там въпросът. А ми къде е най-после? Дотегна ни. Въпросът е в следната случка от миналите векове, защото аз съм длъжен да ви разкажа случка от миналите векове. В наше време в нашето отечество, което вие обичате, надявам се, както и аз го обичам, господа, защото съм готов да пролея за него и последната си капка кръв. По-нататък. Понататък. В нашето отечество, също както и в Европа, общ, повсеместен и ужасен глад сполетява човечеството, доколкото може да се изчисли и доколкото не ме лъже паметта. Най-много един път сега на четвърт столетие, с други думи, веднъж на всеки 25 години. Не споря за точността на цифрата, но това става сравнително много рядко. С какво сравнително? С 12 веки и е вековете преди и след него. Защото тогава, Както пишат и твърдят писателите, общ глад е сполетявал човечеството един път на две или поне на три години, така че в такива случаи човек е прибягвал дори до човекоятство, макар да го е пазил в тайна. Един такъв паразит на старини заявил доброволно и без никаква принуда, че през целия си дълъг и оскъден живот лично убил и изял в най-дълбока тайна 60 монаси и няколко деца, 5-6, не повече, т.е. необикновено малко в сравнение с изядените от него калугери. А що се отнася до възрастни миряни, тях, както се разбира, той никога не докосвал. Не може да бъде. Извика самият председател, генералът, едва ли не с обиден глас. Често пъти, господа, аз говоря и се препирам с него, и то все за подобни неща, но повечето пъти той изказва такива безсмислици, че противно ти е да го слушаш. Няма зранца истина. Генерале, спомни си обсадата на Карс, а вие, господа, знаете че казаното от мен е чиста истина. Ще прибавя от себе си, че горе-долу всяка действителност, колкото и да има свои неизменни закони, почти винаги изглежда невероятна и неправдоподобна. И дори колкото е по-реална, толкова понякога е и по-неправдоподобна. Та нима могат да се изядат 60 монаси. си. Смееха се слушателите. Ясно е, че той не ги е изял наведнъж, а може би за 15 или 20 години, което е вече съвсем разбираемо и естествено. И естествено! И естествено! Спедантическо опорство се озъби Лебедев. А освен това католическият монах по самата си природа вече е податлив и любопитен и много лесно е да го примамиш в гората или на някое затурено място и там да постъпиш с него, както казах преди малко. Все пак аз не оспорвам, че числото на изядените е извънредно голямо и дори издава известна невъздържаност. Може би това е и вярно, господа, забеляза изведнъж князът. До сега той бе слушал мълчаливо спорещите и не беше се намесвал в разговора, няколко пъти се смя от душа, когато всички прихваха да се смеят. Виждаше се, че се радва ужасно, задето е така весело и шумно и дори че толкова много пият. Може би нямаше да отвори уста през цялата вечер, но изведнъж му хрумна да си каже думата и той заприказва с необикновена сериозност. Така че всички отведнъж периха любопитен поглед в него. Същност искам да кажа нещо, господа, за това, дето в уния времена е имало толкова често глад. Макар че не познавам добре историята, слушал съм някои неща, но, изглежда, че не е могло да бъде другояче. Когато бях в швейцарските планини, много се възхищавах на развалините на стари рицарски замъци, построени по планински склонове. По стръмни скали и на отвесна височина най-малко от половин верста, това ще рече, да се изкачваш няколко версти по пътеки. Всички знаем какво представлява замъкът, цяла планина от камъни. Работа ужасна, невъзможна. И това, разбира се, е било построено все от бедни хора, от васари. На всичко отгоре те са били длъжни да плащат каквири нете гоби и да поддържат духовенството. А как ще могат да се прехранват и да обработват земята? Сигурно такива е имало малко, повечето са измирали от глад и буквално не са имали какво да ядат. Понякога дори се питах, как не е изпомрял тогава напълно този народ и не се е случило нещо с него, как е могъл да устои и да понесе всичко това. Несъмнено Лебедев има право, като казва, че е имало людоеди, и то може би твърде много, не ми е ясно само, защо намесивта и е история монасите му му и какво иска да каже с това. Сигурно е искал да каже... Че в 12-я век само монасите са били за ядене, защото единствено те са били тлъсти, забеляза Гаврила Ардарионович. Великолепна и много права мисъл. Извика Лебедев. Защото нашият човек не е дори докоснал миряни. Нито един мирянин между 60 парчета калугери. Това е страшна мисъл, историческа мисъл, най-сетне статистическа мисъл, един от тези факти, от които опитният човек възсъздава миналото. Защото доказва с аритметическа точност, че духовенството е живяло най-малко 60 пъти по-щастливо и по охолно от останалото тогавашно човечество. И може би най-малко 60 пъти е било по от останалото човечество. Преувеличаваш, преувеличаваш, Лебедев! смееха се около него. Съгласен съм, че е историческа мисъл но къде ни водите Вие? Продължи да пита князът. Той говореше с такава сериозност и без каквато и да е шега или подигравка с Лебедев, на който всички се смееха, че сред общия тон на цялата компания неговият тон неусетно ставаше смешен, още малко ищяха да почнат да се смеят и на него, но той не забелязваше това. Не виждате ли, княже, че това е луд човек? Наведе се нато ухото му Евгений Павлович. Преди малко тук ми казаха, че се е побъркал на тема адвокатство и адвокатски речи и иска да държи изпит. Аз очаквам чудесна пародия. Аз водя до грандиозно заключение, продължи Лебедев с грамовит глас. Ала да вникнем преди всичко в психологическото и юридическо състояние на престъпника. Ние виждаме, че престъпникът или, така да се каже, моят клиент, въпреки пълната невъзможност да намери друга храна, на няколко пъти през време на своята интересна кариера проявява желание да се разкае и се отказва от духовенството. Виждаме това ясно от фактите. Казва ни се, че той все пак е изял 5-6 деца, цифра, сравнително нищожна, но за това пък знаменателна в друго отношение. Ясно е, че измъчван от страшни обризения, защото моят клиент е бил религиозен и съвестен човек, ще ви го докажа, и за да намани по възможност греха си. Той, за опит, е сменял 6 пъти му на храна Семирянска. Няма съмнение, че това е било за опит, защото ако го е правил само за да промени храната си, Цифрата 6 би била твърде нищожна. Защо само 6 парчета, а не 30? Аз смятам половината си, половината миряни. Но ако това е било само опит, единствено от отчаяние пред страха от светотатство и оскърбление на духовенството, тогава цифрата 6 става твърде понятна, защото 6 опита, за да успокоиш обризенията на съвеста, са предостатъчни, тъй като не са могли да дадат задоволителен резултат. Първо, според мен, детето е твърде малко. Тоест не е едро, така че за дадено време моят клиент е трябвало да изяде 3 или 5 пъти повече деца. Отколкото калугери и по този начин и грехът, макар от една страна и да се е намалявал, в края на краищата от друга страна се е увеличавал, ако не по качество, то по количество. За да разсъждавам така, господа, аз ще сляза, разбира се, до душевното състояние на престъпника от 12 век, колкото до мене, човека от 19 век. Може би аз бих разсъждавал другояче, за което ви и предупреждавам, така че няма защо да ми се зъбите, господа, а от ваша страна. Генерале, това е съвсем неприлично. Второ, детето според моето лично мнение не е хранително, може би дори твърде сладко и блудкаво, тъй че не задоволява нуждите и остават само обризенията на съвестта. Ето сега заключението, финалът, господа, финалът който ще ви даде разгадката на един от най-големите въпроси на тогавашното и днешното време. В края на краищата престъпникът отива и се издава на духовенството, а след това се предава на властта. Пита се какви изтезания са го очаквали в него време, какви колелета, клади и огньове. Кой го е тласкал да отиде да се издава? Защо просто не се е спрял на цифрата 60 и не е запазил тайната до последния си дъх? Защо просто не е зарязал монашеството и не е заживял в покаяние като учалник? Защо най-после сам не е станал монах? Ето тук е и разгадката. Имало е, значи, нещо много по-силно от кладите и огнювете и дори от 20-годишния навик. Имало е, значи, една идея, много по-силна от всички нещастия, гладни години, изтезания, от чумата, проказата и целият този ад който не би могло да издържи човечеството без оная мисъл, която е свързвала и водила сърцата и оплодотворявала източниците на живота. Ха покажете ми сега нещо, което да прилича на тази сила в нашия век на пороци и железници, тоест би трябвало да кажа в нашия век на параходи и железници, но аз казвам. В нашия век на пороци и железници, защото съм пиян, но прав. Покажете ми една идея, която да свързва днешното човечество поне с половината от оная сила, както през онези столетия. И посмейте да кажете най сетне че не са отслабнали, не са помътнали източниците на живота под тази звезда, под тази мрежа, която е умотала хората. И не ме плашете с вашето благоденствие, с вашите богатства, с рядко нанитъщия глад и е бързината на пътните съобщения. Богатствата са повече, но силите са по-малко, няма вече идея, която да свързва хората. Всичко се е размекнало, всичко се е споружило и всички сме се споружили. Всички, всички, всички сме се споружили. Но стига вече, не е там работата, въпросът е сега да се разпоредим ли, уважаеми княже, да поднасят приготвената за гостите за кущица. Лебедев нас малко не възмути истински някой от слушателите, трябва да отбележим, че през всичкото време не преставаха да отпушват бутилки. Но е неочакваното заключение на речта си за закуската примири веднага всичките си противници. Самият той нарече това заключение, ловко, адвокатско извъртане на работата. Весел смях избухна отново, гостите се оживиха, всички станаха от масата, за да се разтъпчат и разходят по терасата. Само Келер остана недоволен от речта на Лебедев и беше необикновено развълнуван. Напада просвещението, проповядва фанатизма на 12 век, криди се. Дори без да проявява капчица сърдечна невинност, а самият той с какви пари е издигнал тая къща. Питам ви? Казваше той на висок глас, като спираше всички един по един. Познавах един истински тълковател на Апокалипсиса, говореше генералът в един ъгъл на други слушатели, между които и Птицин, когато бе хванал за копчето. Покойният Григорий Семенович Бурмистров, той изгаряше сърцата, така да се рече. Първо, слагаше очилата си, после разгръщаше една голяма стара книга в черна кожена подвързия. Освен това беше с бяла брада и имаше два медала за благотворителност. Започваше сурово и строго, пред него навеждаха глави генерали, а дамите падаха в несвяст. А този пък завършва с закуска. На нищо не прилича. Слушайки генерала, Птицин се усмихваше и имаше вид на човек, който ще си вземе шапката и ще си отиде, но не се решава или непрекъснато забравя за решението си. Преди още да станат от масата, Гани изведнъж без прял да пие и бе преместил чашата далеч от себе си. Нещо мрачно мина по лицето му. Когато станаха от масата, той се приближи до Рогожин и седна до него. Човек би рекал, че са в най-приятелски отношения. Рогожин, който отначало също няколко пъти се беше канил да се измъкне е мълчешката, сега седеше неподвижно и с наведена глава, сякаш и той бе забравил, че искаше да си отиде. През цялата вечер той не пи нито капка вино и беше много замислен, от време на време само вдигаше очи и оглеждаше всички един по един. А сега човек би рекал, че той чака нещо извънредно важно за него и е решил временно да не си отива. Князът беше изпил само две-три чаши и бе само весел. Щом стана от масата, той срещна погледа на Евгений Павлович, спомни си, че го чака обяснение с него и се усмихна приветливо. Евгений Павлович му кимна с глава и изведнъж му посочи и порит, който спеше, изтегнал се на дивана, и върху който той бе вперил в момента поглед. Кажете, княже, защо това хлапе се е довлякло у вас? Каза той изведнъж с толкова учебиен гняв и дори с злоба, че князът се зачуди. Басирам се, че нещо лошо се мъти в главата му. Аз забелязах или поне така ми се стори, каза князът. Че много се интересувате за него днес, Евгений Павлич, така ли е? И прибавете, при особеното положение, в което сам се намирам, има за какво да мисля. Ето защо сам се чудя как цялата вечер не мога да откъсна очи от тази противна физиономия. Лицето му е хубаво. Ето, ето, гледайте. Извика Евгений Павлович и дръпна княза за ръката. Ето, князът още веднъж погледна с очудване Евгений Павлович. Едно от кого беше този стих, Слънцето зазвуча на небето. Достоевски има предвид думите, с които започва пролог на небето от Фауст на Гьоте, -E -E -T -T Пей Слънцето старин на песен. В надвара с братски светове. Превод на български от Д. Статков.